Musiikkiviikko jakso seitsemän lähtee käyntiin tällä kertaa vain podcastina streamin huutokatkon vuoksi ja Tällä kertaa aiheena on vuodelta 1969 The Hoon Tommy. Ja esitellään panelistit aluksi. Eli meillä on Hannu. Hyvää päivää. Ja Henrik. Hyvää iltaa. Juuri näin. Eli se on tosiaan The Hoon tommista. ja ja tämä on tämmöinen ähm, niin sanottu teemaalbumi, rock äh, Ja ellei väärin muista, niin tätä pidetään myös ensimmäisenä rock-operana ikinä. Että tästä on sitten puhuttu, että ilman tätä albumia ei esimerkiksi saattaisi olla Pink Floydin. Ähm, the wallia esimerkiksi. Kyllä mä oon aika varma, että se olisi. Mm. Mutta en Operahan tiedä. Operahan sinänsä on aika, aika huono, huono termi itse asiassa kuvaamaan tätä, koska, koska jos niin kun katsoo mitä, mitä niin kun operan elementteihin kuuluu, niin tässä ei oikeastaan mitään niistä. Näinpä. Ja, ja tuota, tästä nimenomaisesta äh, rock opera. Konseptista kuitenkin sitten puhutaan moneenkin ää, samantyyppisen rock-albumin ja esityksen kanssa, että, että kun ää, Tommy aloitti tämmöisen, oli, oliko tätä ennen mitä sitten, minun muistaukseni saattoi olla joku tämä tota, tämmöinen, joka oli sitten myös hommiin vaikuttaneissa biiseissä ja albumeissa, jonka joskus luin tämmöisen listan, niin siinä oli mainittu, että olisi ollut sitten vielä joku tätä ennenkin, mutta Kyllähän konseptilevyjä on ollut ennenkin sitä. Mm. Tota, noin, ja siis no siis opera on tosiaan siinä mielessä huono termi, että, että me, enkä mä tarkoita niin sillä, sillä, selvennetään nyt, että tässä ei ole mitään siitä, mitä, mitä tota perinteiseen operan niin määritelmään kuuluu. en tarkoita, että siellä ei ole sinfoniaorkesteriä ja liha vaan naista, joka laulaa korkean äänen, vaan, vaan, vaan siinä ei ole, nämä ei ole vuorosanoja suurin osa lyriikoista. Täällä on joitakin vuorosanoja enemmän tai vähemmän selkeästi, mutta, mutta suurimmaksi osaksi lyriikat on, on ihan vain kertovaa tekstiä. Ja sitten tässä ei ole myöskään mitään, mitään niin kuin varsinaista librettoa vastaavaa, eli tässä ei ole missään vaiheessa kerrota, ei kerrota mitään niin kuin näyttämö teknistä ei kerrota mihin nämä Kohtaukset tai biisit, tai miksi niitä nyt sanotaan, varmaan biisit on tässä tapauksessa parhain sanan kuitenkin, niin mihin ne sijoittuu ja ketkä sinne oikeastaan esi esiintyy, Et siinä mielessä se, se operan tota käsite on ehkä hieman harhaanjohtava, koska se ei kuitenkaan ole sillä tavalla, se ei seuraa oopperan niin kerronnallisia elementtejä. Näinpä. Äh, mutta kyse on kuitenkin siis yhteneistä tarinasta ja, ja tämä, tuota, tämä albumi kertoo tämmöisen äh, Tommy-nimisen hahmon äh, tarinan ja voitaisiin ehkä käydä nyt tämä tarina sitten läpi, että, että, että saadaan vähän käsitystä mistä tässä on kyse. Äh, Tomi on siis... Se, se, se, se, mä olenkin odottanut sitä pitkän aikaa, että siitä saisi jotain selviyttä, mistä on <laughs> Näinpä, mutta siis... se Saanko mä oikeastaan ensin sanoo okay. vielä jotain yleisemmin konseptilävyistä? No okei. Okay. Tätä noin... Konseptilevythän tuntuu erityisesti tietyille vihaisille nuorille miehille olevan se niin kuin kaikkein kammottavin asia, että levy on automaattisesti paska, jos se on konseptilevy. Mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, mä pidän konseptilevyistä vallan runsaasti, koska, koska mä pidän tarinoiden kertomisesta ja mä pidän myöskin tarinoiden, tarinoiden kokemisesta ja sitten minä pidän musiikista, niin mun mielestä mikään ei ole, ei ole hienompaa kuin yhdistää nämä kaksi ja mä en, mä en niin kuin ymmärrä, että mikä siitä tekee joidenkin silmissä huonon asian automaattisesti, e etenkin kun sitten varsinaisesti siihen musiikkiinhan se ei siinä mielessä vaikuta, niin, niin tämä on ollut mun mielestä kovin erikoista tämä keskustelukonsepti levyjen, levyjen ympärillä. Ja tota noin, varmaan samasta syystä olen mieltynyt valtavasti oopperankin taidemuotona, vaikka se nyt ei ole semmoinen ensimmäinen, ensimmäinen tota noin, asia, mitä, mitä ajattelee, ajattelee, kun tota noin, miettii sellaista tyyppiä kuin minä, joka diggailen, diggailen monimutkaisemmasta ja raskaammasta ja, ja tota noin, myöskin meditatiivisemmasta musiikista, kuin mitä opera on. Näinpä. Syvä hiljaisuus. Kyllä. Ja on siis mun tapoin, pitää... tapoin keskustelun, saanko pisteen? <laughs> Joo, kyllä. Minun pitää kyllä sanoa, minä olen ihan samaa mieltä, että konseptialbumit on, on ehdottomasti kuuluu minunkin, Suosioon. Siis minä pidän konseptialbumeista niin Pink Floydin kuin The Whon kuin niitä tahansa muita tulekaan mieleen. Ja, ja tuota, Genesis. No Genesis, kyllä. Ja, The Lamb lies Down on Broadway. Kyllä. Itse asiassa siitä voisin mainita, että tuo The Lamb Lies Down on Broadway sitten näillä näkymin tipahtelee postilukusta niin ensi keskiviikkona. No niin tuota eee, <laughs> niin saata. niin tuota kyllä konseptialbumit ovat hieno asia ja, ja tuota mieluummin kuuntelen juuri niitä kuin äh, sinkkuja täyteen ahdettuja kokoelmia kappaleista vaan jos on albumi on kokonaisuus ja siinä on semmoinen punainen lanka jota Aina ei ehkä noudateta, mutta kuitenkin kaikki muodostavat sitten sellaisen hienon kokonaisuuden ja näin. Äh, mutta mutta, mutta. Äh, mennään tähän albumin tarinaan ja näin. Eli äh, levy siis alkaa sillä, kun äh, Britti-armeen kapteeni Walker... Äh, Ilmoitetaan kuolleeksi ensimmäisessä maailmansodassa ja hän ei sitten näe tätä syntymää, syntyvää poikaansa Tommia. Ja, ja Äiti sitten etsii uuden rakastetun siinä ja neljä vuotta myöhemmin kuitenkin tämä kapteeni palaa kotiin. Ja, ja tämä äidin uusi rakastaja tappaa tämän kapteeni Walkerin ja Tommi näkee sen ja, ja sitten traumatisoitu, ja hänestä tulee kuuro, mykkä ja sokea. Että... Että... että. Siitä sitten tulee tämä... Kyllä. Ja... Ää, sitten... Useat kuurosokeet on mykkiä, ihan loogisista syistä. Kyllä. Ja sen jälkeen... Ää, aletaan käsitellä tätä, tulee tämä Tomin lapsuus, ja että niin, yritetään etsiä hänelle parannusta, ja vanhemmat siinä sitten turvautuu välillä Jeesuksen ja vaikka mihinkään, ja sitten Tomia käytetään sadististen, sukulaisten luona hoidossa aina välillä, ja, ja Yrittä, vanhemmat sitten yrittää huumeilla, ö, huumehoidollakin parantaa häntä. Ö, sitten jo, jostain kumman syystä hän löytää ö, Flipperin ja ö, hänestä tulee Flipperi Velho. Hän on uskomattoman hyvä pelaamaan sitten tätä peliä ja... ja Hänestä tulee sitten eräänlainen julkis tämän myötä. Sen jälkeen, no mä muistelen nyt tässä aika paljon oikeastaan tätä elokuvaakin, koska siinähän sitten asiat oli joksekin erilailla eri lailla joissain kohdissa, mutta... John Entwiston, eli bändin basistin kommenttihan oli... Oli hieno siitä elokuvasta, että vasta kun hän näki sen elokuvan, niin hän ymmärsi, mistä tässä koko hommassa oli kysymys, mutta hän myöskin huomasi, että, että se el elokuvan tulkinta oli aivan mm. väärä. Täytyy sanoa, että mulla oli täsmälleen sama, sama reaktio siihen, kun mä näin sen elokuvan, että, että mulla oli silleen, että ai nyt mä tajun, niin kuin, mistä tämä levy kertoo, mutta tämä elokuva kyllä on yrit ymmärtänyt asiat ihan väärin. Mm. Näinpä. Ja tuota... Tommi kuitenkin parantuu, vaikka kukaan lääkäri eihän häntä pysty parantamaan, niin hänellä on ollut tämmöinen tila, että hän, hän ei näe mitään muuta kuin itsensä peilistä, ja sitten äiti turhautuneena siihen, että Tommi ei kuule häntä, niin hajottaa sen peilin, ja sitten Tommi parantuu, siitä tulee eräänlainen Messias, saa Kannatusta ja, ja, ja paljon seuraajia ja sitten tulee tämmöinen eräänlainen utopistinen Tommin holiday camp, tämmöinen leiri, jonne sitten Tommi kutsuu seuraajansa ja kuitenkin lopussa seuraajat kääntyy Tomia vastaan ja, ja, ja näin. Oikeastaan tähän sitten se loppuu se koko... Albumi, että kaikuu huudot listening to you ja näin edespäin. Mutta niin, siinä se sitten se tarina oli. Joo, sen, sen lisäisin, että Tommi nimenomaan näki tämän murhan peilistä, niin sen takia Aivan peili on tässä nimenomaan. Niin, avainasemassa tässä tarinassa. Kyllä, niin, niin tosiaan. Joo, tämä oli nimenomaan siinä elokuvassa ja sitähän ei tässä sitten. eikä sitten tässä albumissa käsitellä. Ei, mutta on, on, tota noin, on joku suht legendaarinen Rolling Stones tai Rolling Stonein tekemää haastattelu Townsendista, joka, joka, totan, jossa se kertoo sen tarinan silloin, kun se levy oli vasta ilmestymässä, niin, niin siinä se oli kuitenkin mukana. Että se on kai niin kuin se, se, sen haastattelun ta kertomat tarina on kai se niin kuin virallinen, alkuperäinen tarina. Näin niin kuin folkloristien mielestä. Aivan. Että... Tota, no, mä en ehtinyt ikävä kyllä lukea sitä juttua, olisi pitänyt, mutta, mutta meni tässä vähän sähläykseksi nämä aikataulut. Niin, tota, en sitten ehtinyt sitä lukemaan, mutta sieltä, siellä, sieltä sen niin kuin voi lukea sen alkuperäisen tulkinnan siinä tarinassa. Ja siis on sitten eri versioissa, kun on ollut tosiaan elokuvaa ja on ollut versiota ja on ollut ties mitä versiota tästä, niin sehän on varjoinut sitä tarinaa aika, aika paljon, että tavallaan mitään niin kuin yhtä. Yhtä totuutta ja yhtä versiotahan aiheesta ei ole, että aika monethan taiteilijat tekee justiinsä tämän tyyppistä versiointia, mikä on, mikä on ihan mielestä loogista ja luonnollista itsekin sitä omissa hommissani on usein tehnyt. Ja, ja ehkä selkein, selkein esimerkki siitä on Douglas Adamsin Hitchhiker's Guide to the Galaxy, joka, josta on niin kun, ties kuinka monta versi, versiota eri, eri niin ilmaisukanavien keinoin, ja ne kaikki versiot poikkeaa toisistaan jollakin, jollakin tavoin. Aivan. No ei ollut niin pitkä, ja mähän voin niitä napsia pois ei. sitten. Jälkitutannus. Mutta niin. No en tiedä, pitäisikö tästä levyn äänettämisestä vähän... Puhua sitten, että, että, että tuossa juteltiin ennen jaksoa, niin mä mainitsin, että tämä levy on alituotettu ja, ja sitten se on ilmeisesti syystä alituotettu, että itse en, en ainakaan tällä hetkellä muista sitä, mikä siihen oli syynä. Se tuot, tuottaja näkemys oli se, että hän haluaa, haluaa sen levyn kuulostavan täsmälleen samalta, kuin millaisena se kuulostaisi livenä, että, että tota yhtiö pystyy rekonstruoimaan sen koko albumin lavalla. Ihan, ihan tota noin semmoisenaan. Ja sen takia se, se, se oli aika erikoinen tyyppi se tuottaja. Muutenkin, Kit, niin hän Kit myöskin, Lambert. Kit Lambert nimenomaan. Hän, hän myöskin, kun levy oli valmis, niin hän seremoniallisesti vei kaikki, kaikki tota masternauhat studion pihalle ja poltti ne mikä oli hänelle, hänelle olennainen osa levyn valmiistumista, no ja mikä on sitten tätä myöhempää remasterointipuuhastelua rajoittanut jonkin verran, mutta, mutta ennen kuin ne löysivät siitä sitten, sitten toisen, toisen kappaleen, mutta niistä ehkä, sitä ehkä puhutaan sitten myöhemmin, mutta, mutta tosiaan tämä oli öö, persoonallisuus tämä tuottaja. Kyllä Voisin tietysti noin nätisti ilmasta, mutta mitä nyt tuosta kuuntelin, että menee no, pihalle ja polttaa nauhoit ja hullu En mä, mä välttämättä tiedä, koska jälleen kerran taiteilijoilla on kaikilla omat seremoniansa, kun, kun tota noin teos on valmis, että, että Mika Valtarikin aina kun kirja tuli valmiiksi, niin se... se ryyppäisitensä kolmen kuukauden humalaan ja ennen kuin, ennen kuin tota noin sitten sai asioita eteenpäin. Ja, ja maalareita on useita, jotka, jotka hävittää niin joko aikaisempia versioita tai jopa niitä varsinaisia alkuperäisiä ja muuta. Että, että tota noin sanotaan, että ei se nyt kohteliasta ole, mutta, mutta tota noin. toisaalta jos hän nyt halusi, niin mikä siinä? Mm, no joo. En itse, itse on on niin superkatsen, että ei avaudu kyllä tuo. No, kukin taplaa tyylillä. siitä siis myöhemmin sitten tuossa, olikohan se 2004 tai muuta, niin siitä löydettiin uusi neliraita versio eli siitä oli kopio niistä alkuperäisistä moniraidoista, ja tämä, tämä mikä taitaa nyt olla se definitiivinen versio ja remasterointi, mikä multakin löytyy, niin se on sitten kokonaan uudelleenmiksattu, ja ja masteroitu sitä sen, sen pohjalta. Ja kun mekin ollaan kritisoitu usein sitä, että kun näitä julkaisuja on vaikka mitä, ja, ja sillä tavalla saadaan, saadaan noita, noita levyjä myytyä, myytyä ja uudelleenjulkaisua uudestaan, niin tässä tapauksessa ero on todellakin niin kuin häkellyttävä, ja julkaisu on ollut ihan aiheellinen, koska, koska ne aikaisemmat CD-versiot, mitä siitä tosiaan on ollut, niin on... on olleet niin kun, joltain vaan hyväkuntoiselta vinyyliltä vedetty ja sitten tehty, mikä on voitu että Tässä tapauksessa kyllä ero on, ero on todella haavia aukaiseva ja, ja todellakin aiheellinen ollut tämä uudelleenjulkaisuprosessi tässä tapauksessa. Siis tällaisissa tapauksissa sen ymmärtää, että, että miksi ottaa uudestaan ja siinä kuulee sen eron, mutta... Juuri mistä aikaisemmassa jaksossa kritisoitiin, että tehdään niinku turhaan tai sitten lisätään mm. yksi boonuspiisi jämänauhoista sinne niin, että vaan saadaan myytyä se. Joo, ja tää, myöskin. Mä näin jossain vaiheessa silloin, kun tämä remasterointibuumi oli oikein uusi, niin ä, kannessa hehkutettiin suurilla kirjaimilla, että 24-bittinen digitaalinen uudelleenmasterointi. Ja se, niin kuin, se ei tarkoita yhtään mitään. Se tarkoittaa, että se tiedosto on jossain vaiheessa ollut 24-bittinen. Se ei oikeasti vaikuta siihen äänikuvaan millään tavalla, eikä siihen lopputulokseen, koska te kuuntelit kuitenkin 16-bittistä ääntä. Ja vaikka se kuuntelisit 24-bittistä ääntäkin se edeltä, niin se ei silti vaikuta mitään, koska se ero ei ole ihmiskorvin kultavissa. No niin, eli taas myydään sillä, että kirjoitetaan iso tai pieni teksti sinne, niin ja sanotaan, että joo, tämä on hyvä, ostakaa tämä. Ja ihmiset painaa kauppaa ja ostaa. Kyllä. Kyllä. Ja tuota, minullakin on juuri tämä, tämä CD, jossa on Remixed and Digitally Remastered, mutta sitten on tämä Super audio CD, tupla. Siis hybridi-CD, hybridi-superaudio-CD. se toimii myös CD-soittimissa. Ja siinä on sitten kakkoslevyllä... Siinä on monoversioita ja alternativit, ja, ja tämmöisiä. <tys> Näin. eli kaikkea turhaa. Kyllä. Mutta niin, niin, Täytyy muuten sanoa. Tässä on, tässä on se minun suurin inhokki-ilmiöni tämän ajan levyistä. Levyistä on se, joka saa mut todellakin haikailemaan takaisin back to mono-mentaliteettiin. Elikkä tässä on... Tässä on todella raivostuttavia ääripanorointeja, että, että tota noin, yksi minun suosikki-osia suosikki osia levystä on sellainen, että kitara on toisessa kanavassa, ja laulu on toisessa kanavassa, ja sitä on tosi kiva kuunnella. Se on sille, että on hieno, hieno visio ollut taas jollain. Kyllä, ja no en poikkea aiheesta tämän enempää, mutta Pink Floydin ensimmäistä albumia, siitä kun tehtiin monoversio, joka on ainoa Pink Floydin hyväksymä ja sitten se niin siinä itseni ärsyttä yksi kappale jossa kitara on ensin toisessa, sitten se vaimenee, menee toiseen sitten takaisin toiseen ja niin. Joo. Se, on, se on siis, no se on sitä, että kun Stere oli uusi juttu, niin sitten tulee tosi kiva leikkiä ja, ja sitten, no se on aina, kun tulee joku uusi juttu, niin sitä käytetään liikaa ja sitä ei osata käyttää kunnolla, niin, niin si, siitähän vaan on kyse, että siinä mielessä en nyt, en nyt kiroa, kiroa levyn miksaan ja sen enempää, mutta, mutta täytyy sanoa, että olisi niin vähän voinut miettiä, että mitäpä jos, sen sijaan, että esitellään tätä uutta hienoa teknologiaa, niin mitäpä jos tästä tekemään sitä levystä, kunneltava. No, tota, itse nopeasti mainitsen tähän, että Zeppelinin Stayway to heaven, siinä alussaan just, että kitaran toiseen korvaa toiseen huilut, niin se suunnattomasti ärsyttää, mutta siihen voi varmaan palata myöhemmin. Siihen voidaan palata vaikka sitten siinä jaksossa, jossa käsittelemme viisi maailman parasta levyä väitetysti viisi parasta levyä. Näinpä. Siinä ja oli... Jo, tuota, Suomestahan tulee ohjelma maailman paras levy. Tuli, tuli tässä mieleen. Mutta tämä, Sinänsä se on ihan mielenkiintoinen, miten tämä levy on koottu. Eli siis Townshan on käytännössä tehnyt koko levyn. Siis ja se teki hyvin niin yksyhteen lähelle demot. Ensin kotonaan, eli se koko niin tämän, tämän levyn oikeastaan omia aikojaan kotonaan jollakin raiturille. Ja sitten, sitten, tota sitten sanoi, toi bändille demot ja sanoi, että hei, kun meillä me uusi levy. Eikö, se ole, eikö se ole hienoa, kuinka hyvä levy me tehtiin? Onhan The Huu ollut aina enemmän tai vähemmän Townsendin solo. Progis. Kyllä. Mutta, mutta totonen, tässä, tässä tapauksessa se on, se on oikein, oikein vahvasti sitä, ja, ja tota noin, no sitähän sitä kyllä viilailtiin, että kun puhuttiin, tai mainitsit siitä, että kun tämä on alituotetun kuulonen, niin kuitenkin tätä ilmeisesti äänitettiin aikamoisen ha suurella hartaudella, koska John Entwistle on sanonut, että se ei ole koskaan kuunnellut tätä levyä, koska, koska sen jälkeen, kun sitä oli tehty niin monta ottoa, niin se ei yksinkertaisesti pystynyt. Se on niin kurkkua myötä täynnä sitä levyä jo ennen kuin se on valmis. Että, että tota, no, kyllä siinä on saanut jokainen osansa. Kyllä. Ja, ja nimenomaan on Townsendin äh, tästä äh, The Who-albumista, jota ei koskaan julkaistu. Eli lifehouse projekti Siitä sitten äh, tulemme tekemään jakson jossain vaiheessa myöhemmin joka siis sisältää uh, The Hoon biisejä, jotka on sitten ripoteltu monelle The Hoon albumille. Ja sitten paljon on myös sellaista, jota ei koskaan julkaistu. Tai jo, joka on nyt sitten kuitenkin julkaistu juuri näillä uh, bonuskappaleiden bonus joukossa. Että, että näin. Uh, muuten tässä ja juuri... Tämä on se ni. Uh, löysin tämän tota, kappaleen, jota silloin alussa en muistanut, SF Sorrow is Born uh, Mark Wirtsin Teenage Operasta. Se oli se, jota tuossa alussa mietin, että se, se oli se, jota mainittiin siinä niin kuin Tommia edeltävänä. Mm. Joo, jo, mä olin on. hyvin hämmentynyt, kun Wikipediasta näin, että... että Townsend ja levyyhtiö on koonnut kokoelmalevyn, joka on, jonka nimi taisi olla The Origins of Tommy. Niin, joo. Ja, ja, ja, siinä on sit, ja mä katoin, että mitä helvettiä, että siinä on Nirvanan kappale. Että, Näinpä, että ei, oo, ei, ei oikein, ei oikein lähet lähe, niinku lähtökohtaisesti <laughs> tämä, että niinku Pete Townsend Tommia tehdessä olisi ollut, olis ollut suuresti vaikuttunut Nirvanasta, mutta, mutta onneksi kyseessä oli eri Nirvanasta. Ruona. Kyllä. Eikös, tämä oli just tämä Pentecost Hotel Biesi. Mikäli ö, en väärin muista, niin tämä oli ankat lehden mukana myös tuli tämmöinen Roots of Tommy, joka sitten. Ikävä jo, se taitaa olla, just se Joo, jo. Niin tuota, siinä on justinsa näitä Aiza Tyuthy Blindin alkuperäisversioja. Ja näitä nimet. Niin. Mutta. Öm, Albumin vaikutuksesta jonkun jonkun sen sanoa, että no jos pidetään ensimmäisenä rock ja sitten on vaikuttanut konseptialbumien ja ns rock tulevaisuuteen niin no ehkä siitä voi just sanoa sen että se oli ensimmäinen ja avasi tietä näille ja ehkä loi yleisöä mutta mutta en mä nyt keksisi siihen oikein muuta sanottavaa. Ei ole mikään pakko. <laughs> Näin. Mutta mennään näihin kappaleisiin. Meillä on muutama kappale, jotka ollaan valittu tältä levyltä. ja käydään ne sitten. Niin, tässä on aika monta viisiä, että jos me käytäisiin kaikki yksitellen, niin siinä kestäisi aika kauan. Niin, se on tosiaan tupla LPstä yhdelle seideelle. Kuitenkin kaikki on mahdotettu 70 jotain minuuttia. 24 kai oli tasan tämä pituus, niin aloitetaan levyn ensimmäistä biisistä, joka on tämmöinen kokoelma ikään kuin koko levyn teemoista, että Overture-nimikin jo vähän paljastaa, että siinä on tämmöinen alkusoitto levylle, ja Henrik mainitsi, että siinä on sinun suosikkohtasi Koko toine, toine, toinen suosikkikohtani koko levyltä. Molemmat minun suosikkikohdat on, on raivostuttava lyhyitä tällä levyllä. Ja, ja se, on siis se, kun, no, se on muutenkin se, niin kuin tämä alkusoitto on mielestäni ihan, ihan mainiota kuunneltavaa, mutta erityisesti pidän tästä lyhyestä osasta, missä, missä Townsend soittaa vain akustista kitaraa ja sitten laulaa parifraasia Captain Walker didn't come home, his unborn child will never know him, ja niin edespäin. Ja, niin se on mun mielestä niin kuin on, on ehkä niin kuin hienoin mun mielestä teema koko levyllä, ja, ja myöskin Townsendin Ta akustisen kitaran soitto on mun äärimmäisen, äärimmäisen miellyttävää siinä kohtaa, sellaista niin kuin kepeää ja, ja, ja monipuolista, mutta olematta silti, missään nimessä kikkailevaa, että, että se on, se on mielestäni hyvä esimerkki siitä, miten, mistä, minkälaisesta kitaransoitosta minä pidän, koska minä en, suurimmasta osasta kitaransoittoa en pidä ollenkaan, mutta sen tyyppisestä kitaransoitosta minä pidän erittäin paljon. Kyllä, ja juuri samainen osa on muuten se osa, jota minäkin hinkkasin joskus aikana akustisella kitaralla, ja siinä on minusta just vähän semmoista niin Bluesahtava tunnelmaakin. Hyvin paljon käytetään näitä, minusta tota, tuntuu, että siinä on hyvin tämmöinen niin blues fiilis että blues-likkejä ei ole, mutta sanotaan, että blues-rytmi. Joo. Ja onhan siinä kvintejä, no. kvintejä, jotka sitten kuuluu olennaisesti bluessiin, joka kenraalibassohan no. sanoi, että rinakkaiset kvintit ei niistä voi koskaan tehdä musiikkia. Mikä on, mikä on pari kertaa osoitettu vääräksi sen jälkeen, mutta että tota noin, joo, siis koko levyhän on aika blues. levy. Mm, kyllä. Itse asiassa jos asiaa miettii oikeasti. oikeasti ja se on se, on se mikä on ihan tässä noin niinku edelleen yleisesti levystä. Siis, mä en ollut tajunnut asiaa aikaisemmin ja mä en ole kauheasti viime aikoina kuunnellut tätä levyä. Mutta kun juttelin yhden yhtyen Soittajan kanssa, niin, niin tota noin, mä en muista mistä me puhuttiin, mutta sitten tuli jotain mainintaa Tommystä. Niin, ää, Tommy, tai se sanoi, että Tommi on ehkä tylsintä, mitä Huu on ikinä tehnyt. Ja aluksi mä ajattelin, että herra Jumala, hän on mestariteos, tämä levy ja loistava. loistava tota, Levy kaiken kaikkiaan ja mä oon edelleen sitä mieltä, että joo, se on siis hyvä levy ja se toimii ja biisit on, biisit on hyviä, mutta täytyy sanoa, että varsinkin nyt kun mä kuuntelin tämän uudestaan, niin mä olen täsmälleen samaa mieltä siitä sen kanssa, että tämä on Huun tylsin levy. Vaikka tämä ei, kuten sanottu, tämä on mun mielestä hieno levy ja biisit toimii, mutta tämä on ehkä kaikkein vähiten Huun levyistä kokeileva, jos ei nyt ehkä lasketa niitä ihan niin kuin alkuaikojen tuotoksia mitkä mun mielestä on vähän eri jatkumoa muutenkin, mutta jos vertaa niin justin se Lifehouse-biiseihin tai Quadrofeniaan tai tällaisiin, niin tämä on hyvinkin, sanoisinko, yksulotteinen tämä, tämä musiikillinen ilmaisu tällä levyllä. Kyllä, ja nimenomaan Quadrofeniaan verrattuna, joka on toinen öö, konsepti, teema-albumi, niin Jotenkin tuntuu niin paljon, tai siis se musiikki on jo niin paljon suurempaa ja hienompaa ja viimeistelympää. Ja se on myös, mutta se on myöskin, myöskin rososempaa sitten monissa monis paikoissa, että, että tota noin, tää, tässä välillä tämä sävelkieli menee vähän liian, liian varman päälle, että tämä tää, tää on tota noin... Siinä mielessä tämä on vähän liian blues, että tämä että tota saisi mun mielestä olla, olla rososempi ilmassultaan. Ja sen takia mun suosikki hetket tällä levyllä varmaan onkin justiinsa tässä Overtureissa tämä, tämä tota noin, missä tämä melodia on aika monimutkainen, se laulumelodia. Ja, ja sitten no, toi, toi, toisesta suosikkikohdasta puhukaamme sitten, kun pääsemme sinne asti. Kyllä. Ja tuota, äh, onkohan ollut tähän Oubetureen heitettävää jotain sanottavaa? Eipä kauheasti, kauheasti lisättävää. Tuossahan ne tuli. on Juuri näin. Ja tuota, äh, seuraava on sitten äh, Amazing Journey kautta Sparks. Nämä äh, yleensä mielellään yhdeksi samaksi biisiksi. Äh, Amazing Journey jatkuu tähän Sparksiin, ja yleensä keikolla soitetaan, tai yleensä keikolla sen, mitä olen nähnyt sen yhden keikan livenä, niin siellä nämä olivat juuri, juuri tuota, tällä tavalla yhteensoitettuna. Ja tämä Henrikin soski kohta, muuten Townsend lauloi sen tähän väliin myös. Joo, siis, siis siihen, että, että Daltri on yhteen ja niin Townsend laulaa todella paljon tästä tästä levystä, Kyllä ja, ja myöskin, myöskin kertoo siitä, että kenen pronkista on. <laughs> Näinpä. Öö, no en nyt mene sitten taaskaan aiheesta po poikkea liikaa, mutta siis minusta tuntuu siltä nyt, että yhtä paljon mitä Daltrin ääni on vähän, vähän tuota, kypsynyt tai aikuistunut, ja minusta taas Townsendin ääni on ikään kuin parantunut iän myötä. Siis, minulla on jokin ää, juttu nyt ää, nykyistä äänen kuntoa kohtaan, että pidän enemmän siitä, mikä sillä oli juuri kvadrofiinian aikaan, ihan siis huipussaan. Ja sitten taas Townsendin ääni jää joskus näillä varhaisemmilla äänityksillä vähän nasaaliksi. Onhan se vieläkin, mutta siis nykyisin se kuulostaa. Ää, Joo, paljon paremmalta minusta. Joo, mä pidän Taunsetin laulusta varsin, varsin paljon silloin, kun se laulaa oikeassa nuotissa. Sen live-laulanta on vähän silleen, että, että joskus se menee niin kuin todella hienosti, just oikein, joskus taas se on ihan katastrofaalista. Muistuttaa aika paljon minun niin <tos> siinä suhteessa, että ei koskaan tiedä ennen kuin, ennen kuin pääsee sinne asti. Mutta, mutta tota, noin tästä vaan, ja no, mun mielestä asiasta vähän harhaantuminen ei ole, ei ole niinkään paha, Pahaa asia, niin minä, minä heitän suoraan, että, että tuleeko mieleen yhtään laulaja, joiden ääni ei olisi iän myötä parantunut? Ö, mä en tiedä faktoksi, mutta monet sanoo, että Ronnie James Dio. Mutta minunkin suosikki laulaja Robert Plant on Tseppeliini ajastaan kyllä jo aika kaukana nykyisin, vaikka edelleen pidä hänen äänestään. Puhumattakaan Bob Dylanista. Herra Jumala. Se on, tuota, se on mennyt jo siis, jänneksi. Tietysti nämä on makuasioita myöskin, mutta mä huomaan, että mulla on niin tietty vanhuuden tai iän. Ei nyt välttämättä puhuta vanhuudestakaan vielä. vielä on nuoria, nuoria kloppejahan nämä tyypit on vielä nykypäivänäkin. Jos, jos vaikka vertaa BB Kingiin ja tällaisiin, niin, niin, tota noin, niin pääasiassa kyllä kuitenkin lähestulkoon kaikki laulajat. On are, niiden ääni, ääni yleensä ja ilmaisu paranee iän huo, myötä huomattavasti. Että sanoin. Sävellaji tietysti tippuu livenä esitettäessä aika, aika roimasti vuosien mukana, mutta, mutta sehän nyt ei sinänsä mitenkään haittaa mitään. Mm, kyllä ja tuota, nimenomaan BB King on yksi taas niitä, jotka... No, Onhan musiikkileikin ihan eri kuin mitä The Hoola, mutta hänen äänensä on kyllä pysynyt erittäin mehevänä edelleen. B.B. King, joo, ja sitten John Andersonhan on aivan huima siinä mielessä, että voit suurin piirtein kuunnella Close to the Edgeä ja sen ääntä nyt. Ja niitä hädintuskin erottaa toisistaan, että mun vaikka niin sanoin aikaisemmin, tämä ei ole sinänsä mikään juttu, että, että eihän sävelajien muuttaminen muuta biisiä mitenkään, mitenkään muuttaa. Siis jees, että olla niitä ainoita, tai yksi niitä harvoja bändejä, jotka vetää, vetää edelleen samassa sävelajissa ne biisit, kun ne veti alun perinkin. Ja se niin kertoo, että missä kondiksessa oikeasti, oikeasti niin sen, sen ääni on. Ja se on aika, aika häkellyttävä Kyllä. Varsinkin kun miettii John Anderson ääntä, Se ei ole niin semmoinen, semmonen, jota ajattelee ensimmäiseksi, että no tämä on semmoinen kestävä ääni. Kyllä. Tuota, täytyy sanoa, että näin jonkun, jonkun live ja olin, olin ihan häkeltynyt siitä. Että mitenkin samalta kuulostaa kuin mitä studiossa. Joo. Mutta ehkä meidän pitäisi palata Tommiin. Joo, palataan. Ja, ja ö, oli tässä tämä Amazing Journey Cators Sparks. Ja, ja, ö, mä en nyt ihan varma ole, että mikä tässä on. On tuota. Mä muistan sen elokuvan, että elokuvassa siinä oli Justinsa näitä, että tämä Tommi lensi siellä lentokoneessa ja näki niitä ristejä ja tähtiä ja vaikka mitä muuta. Ja tuota. Niin. Täällä, mitä Wikipedia tästä kertoo, niin Tomin alintajunta ää, paljastaa itsensä hänelle ja, ja tuota, ää, hopeisiin, ää, hopeisen kaapuun pukeutunut pitkä muukalainen, siis on tämä hänen alintajuntaansa ja kertoo, hän vie hänet tämmöiselle henkiselle matkalle, jolloin hän oppii ää, oppii tulkitsemaan kaikki fyysiset tunteet musiikkina. Ja tämä jotenkin jo liittyy tuohon Lifehousiin sitten, että tätä samaa ähm, filosofiaa oli siinä paljon mukana myös. Että jokainen ihminen on yksi musiikillinen teos. ja tuota, Tämähän on myöskin... Ne, tää, Kahden kappaleen plöräys on myöskin se paikka, missä on tällä levyllä eniten käytetty studiotekniikka, että tässä on väärin, raitoja käännelty väärinpäin ja kaiutettu vinkeesti ja tehty muuta, että tämä on, on se psykedelia biisi. Joo ja nimenomaan siinä on se Sparksin kohta, jota aina odotan, odotan innolla ja erityisesti keikoilla sitten on hienoa, hienoa katsottavaa ja kuultavaa. Uh, mutta mennään eteenpäin kappalissa ja seuraavana on, uh, seuraavana on uh, listalla Acid Queen, joka on sitten, no, haluanko joku muu tämän, tämän käsitellä? Vai? No se, on, se on se paikka, missä, missä vanhemmat vievät vie Tomin tota johonkin voodoo-papittaren luoksi, että, että tota jos tämä huumeella tämä tämä homma, ja, ja tota noin, sitten, sitten tota noin, hän, hän yrittää Tommia parantaa huumeiden ja, ja muiden asioilla eloku, al, avulla. Elokuvassa tätä esitti Tina Turner ja, ja se oli todella pitkä se kohtaus. Levyllä se on onneksi ihan, ihan asiallisen mittainen se biisi ja se sitten, siitä sitten mennään Undertouriin, joka on sitten sitten tota noin kymmenen minuutin rytmikitarasoolo, jossa näitä tapahtuu, näitä, tai tapahtuu tämä Tomin psykedeellinen trippi, mutta, niin mutta tota noin, mun mielestä tämä siis mä nostaa Acid Queenin tapetille lähinnä sen takia, että mun mielestä se on hyvä viisi, niin kuin se erottuu myöskin selkeästi tästä, tästä tosta noin viisien joukosta, että, että sen, se on niin kuin, siinä on hittiainesta. Minusta tämä, tota, juuri tämä esitystapa siitä on se tylsin, että livenä kun kuuntelee vaikka Laivat liitsin sillä tupla CD-versiolla, niin siinä tämä on, on tuota, hienommin esitettynä ja sitten Tina Turner vetää sen kyllä myös todella hyvin, mutta ähm, mulle jää aina tästä vähän tämmöinen tyhjä olo tästä biisistä, että se, se tarvitsisi jotain lisää. Mulla taisi jäi tuosta aika semmoista <laughs> Semmoinen, että no, nyt meni tässä tälleen. Jees. Uh, mutta sitten päästään levyn uh, hittiin, tai ehkä toiseen niistä. Uh, Pinball Wizard, eli Flipperevelho, jossa Tommy uh, sitten oppii pelaamaan flipperia ja, ja sitten haastaa tämmöisen ö, kuninkaan turnauksessa, jota elokuvassa näyttelee juuri Elton John. Ja tämä on taas yksi näitä minun suosikkia tältä levyltä. Kitaraosuutta harjoittelin ö, kitaransoiton aloite, aloittaessani. Ja, ja Siinä on monia kohtia, jotka ovat kitar... aloittelevalle kitaristille ainakin aika haastavia. Ja sitten. Niin. No tästä on hyvin erilaiset versiot albumilla ja sitten elokuvassa. Et elokuvassa tämä Elton John tuo siihen mukaan hyvin paljon pianopainotteista Glamrockia, kun taas tällä levyllä se on lähinnä Townsendin kitarajohtoinen popbiisi. Toprock-biisi. No, no siis tämä on sun suositekia. Siis hieno viisi se on ja se, mikä, mikä oli ensimmäisenä kun huuhun tutustuin, niin herätti huomioon, että hei, että tämähän lähtee. Mutta mä meinasin, että käsi ylös se, joka ei ole kyllästynyt tähän biisiin totaalisesti. Tämä, tämä tahtoo olla vähän, vähän niin tyyliin, stairway to heaven, niin huu. Kan, kan... Mikä se on se sana, jota mä hain? Semmoista sanaa Suomessa ei taida edes olla, mutta huu, Huun joukosta tämä on niinku se, joka, jonka on kuulu ihan liian monta kertaa. Kyllä. Mutta mut tässähän niin. tulee, tulee myöskin se että, siis, se, että joka on aika selkeä ja mun mielestä hyvin olennainen pointti tässä tarinassa on se, että siis, Tommy ei ole oikeasti kuurosokea, vaan se on autistinen, se on hyvin vahvasti, vakavasti autistinen henkilö. Ja au, autist, on todella tyypillistä justi, niin, se, että ne ei niin mitenkään reagoi siihen, mitä niin maailmassa tapahtuu niiden ympärillä, mutta sitten niillä on joku yksi juttu, mihin ne tarttuu kiinni tässä tapauksessa, flipperi Ja pointti ei olekaan siinä, että, että tota noin, hän olisi sokea ja kuuro ja jotenkin maagisesti tuntisi tuntis tämän flipperin, vaan se, että kyllä se näkee ja kuulee ihan... ihan Normaalisti, mutta flipperi on niin ainoa, jonka kautta se pystyy maailmaan ottamaan mitään kontaktia. Kyllä. Ja tota, siinä elokuvassa tämä, muistaakseni meni juuri sillä tavalla, että Tommi harhaili jollain kaatopaikalle ja sitten sieltä löytää yhden flipperin. Ja sitten siihen tulee jotain kaksi tyyppiä, jotka näkee, että Tommi osaa pelata flipperiä niin hyvin. Ja ja sitten hänestä tehdään tämmöinen, öö, tai hänet laitetaan Fripperin turnauksen ja hän sitten voittaa ja voittaa ja voittaa. Mutta kyllä, kyllä on ihan samaa mieltä, että sitä on kuullut vähän liikaa. Mutta on se silti edelleen hyvä biisi ja, ja suosikkia. tältä levyltä. Se on senhan itse, kun se demon, niin, niin tuottaja Kit Lambert oli ensin, että sanoi saman tien, että no tässä on se hitti. Ja se on se, että sanoin, että ei tämä voi olla hitti, tämä on ihan paska biisi. Mä heitin tämän vaan nopeasti koko, koko tossa, kun jotain tarvit tähän, tähän kohtaan. Ja, ja eihän tässä ole se C-osa eikä mitään, että tämä on nyt tämmöinen tähän väliin, tämmöinen täytä biisi. Kyllä. Mikä on hirvittävän tyypillistä. Niin, eihän hitti biisi tarkoita todellakaan, että olisi levyin paras biisi. Uh, mutta seuraavaksi mennään uh, kappaleeseen Welcome, ja, ja jos Henrik esittelisi nämä kaksi, tämä toinen on tämä sinun toinen suosikkisi Kyllä, me hyppätään aika, aika iso hyppäys eteenpäin tarinassa. Tässä siis Tomi on nyt parantunut ja hän avaa tämän, tämän, tämän leirinsä ja keskuksen, joka... joka tota, jossa sitten hän yrittää opettaa toisille ihmisille valaistumista. Ja welcome on siis, että tervetuloa tänne kotiini, welcome to my house ja, ja niin edespäin. Ja, ja tota noin, siinä, siinä tämä on niin kuin Tomi on vahvimmillaan justiinsa on, on kuuluisuudessaan ja maineessaan ja mammonassaan. Ja tota noin, lähinnä, lähinnä tässä ei nyt on mitään sen, sen ihmeellisempää noin yleisellä tasolla. Mun mielestä tämä biisi vaan toimii hienosti. tässä on, täs on todella, todella hieno unimainen tunnelma tässä, tässä biisissä. Tässä on, täs on niin kun lähestulkoon Pink Floyd-maista huojuvuutta tässä, tässä kompissa, joka tuo siihen semmoisen jännittävän mun mielestä ehdan psykedelia fiiliksen. Kyllä, ja nimenomaan tämä... Ö psykedelisyys ö, on syy siihen, minkä takia minä tästä kappaleesta olen alkanut pitämään, koska olen nyt vasta sen ö, lähiaikoina huomannut, mutta ensimmäisellä kuuntelukerralla kun tätä koko albumia, niin tämä oli se levyn tylsin kohta. En, en vaan jostain no. syystä tykännyt, mutta, mutta se saattoi johtua myös sitä elokuvasta, että koska siinä siinä se oli ehkä liian imelästi tehty se kohtaus. Siis se, että Tommi on tosiaan semmoinen no Roger Daltteri näyttelee sitä ja, ja tota, jotenkin sen hapitus on siinä roolissa vähän, vähän liian ö, flower power. Eli kun Tommi on tosiaan tämmöinen messiasmainen hahmo ja, ja siitä, sillä on niin paljon sitä niin kuin, ikään kuin kannatusta ja tällä tavalla niin se, se koko kohtaus siinä elokuvassa tuli minusta vähän, vähän liian imelästi esitettyä. Mutta nyt minä olen kyllä oppinut arvostamaan. Sä olet ensin nähnyt sen elokuvan ennen kuin se on sen levinnyt. Kyllä, joo. Näin, näin pääsi käymään. Ja tuo, tämä, tämä oli noin seitsemän vuotta sitten, kun näin elokuvan ja sitten vasta kuuntelin albumin. Joo, se... Mun mielestä tämä on, on täynnä todella tylsiä hetkiä, mutta... Että, että siinä mielessä, mutta... mutta joku tässä vaan, ja myöskin tämä on myöskin, mielestä lyyrisesti tämä on hienoimpia osia tässä, kun se jotenkin... Kun se puhuu siitä, että, että no olisi tulossa, niin laajennetaan vaan, että erhalla on mitään väliä. Ja se tällaista, että se menee ihan niin kuin yli kaikilta. Mm, menee just se, siihen, se, että no, utopiaan. No, niin, maine ja mammona riittää loputtomiin, ei tarvitse huolehtia, mistään käytetään, vaan kaikki kaikkea. Että, että se, on, se on olennainen myöskin mun mielestä, olennainen sanoma tässä, että, että Messias, ei, tai että ei kannata nostaa ihmisiä Messiaiksi noin niin kuin ihan vaan sen takia, että ne on hyvä jossain yhdessä jutussa. Niin, tai ensin hyviä jossain jutussa ja sitten vielä parantunut siitä, Jonka takia ne oli niin hyviä siinä, että sehän oli justisessa sensaatio sitten, kun oli flipperivelho, joka on kuuro, mikä sokea, ja sitten hän parantuu. Ja näin. Öö, mutta sitten, ö, oliko ollut tähän jotain? Ei mitään ihmeestä. Ai <laughs> se niin sanottu. jakso mutta sitten... Levy paras biisi. Kyllä. Tommy's Holiday Camp, joka on, joka on riemukkaan pölyä lyhyt, jälleen kerran todella lyhyt hetki. Levyssä on alle minuutin, minuutin biisi, jonka laulaa Keith Moon, joka siis, kuten tuossa jo aikaisemmin perään kuulutin jotain vähän rohkeampia ideoita ja kokeellisempaa ilmaisua, niin tämä on oikeastaan ainoa, ainoa kappale tässä levillä, jolla, jolla tosissaan lähdetään, että no tehdään vaan todella pöliä biisi. Ja tämä on laitettu Keith Moonin nimiin tämä, tämä tuota, biisi. Ja täytyy sanoa, että se kuulostaa täsmälleen siltä, että, että no jos Keith Moon tekee biisin, niin se kuulostaa just täältä. Mutta tota noin... Todellisuudessa tämäkin oli sitten kuitenkin Townsendin viisi. se laitettiin Muunin nimiin sen takia, koska Muunin idea oli koko tämä leiri ja mun mielestä on vähän outo, outo syy laittaa, laittaa tota biisin nimeksi mm. tai, tai laittaa biisi sen nime, nimiin, mutta no he tehkööt miten lystävät. Mm. Mutta kyllähän näitä outuuksia minkä takia laitetaan toisen ihmisen nimiin. Niin on Joo, niistä puhuttiin viimekskin. Kyllä. E puhut. <laughs> mutta, mutta kyllä, ja minulla tulee tästä kappaleesta jotenkin mieleen Frank Chapp. Siis vaikka tämä on näin lyhyt, niin tässä on jotain samaa kuin mitä... Joo, öm, samaa. Samaa, samaa riemukaista, irtonaista pöliä pöliäilyä. Huuruilua oli se sana, mitä hain. Tuossa. Mutta, mutta. Mutta, Kyseessä on tosiaan yksi levy lyhimmistä kappaleista. Että tämä on 57 sekuntia tämä. Täällä on kaksi lyhyempää tätä ennen. Ja tämä on sitten kolmanneksi lyhin viisi. Mutta sitten mennäänkin jo levyn lopetus. Kaksikkoon, eli We're Not Gonna Take It ja Listening, listening to You, joka on sitten tämä uh, usein keikoilla soitettu uh, niin sanottu toinen hitti. Uh, ja We're Not Gonna Take It on siis tämä, jossa um, no, Tommy vaatii sitten näitä seuraajiaan pelaamaan uh, Flipperia. Tämä on minusta hyvin outoa, tämä outo, out, outo kohta siinä elokuvaskin ja, ja tuota, vaatii siis näitä seuraajia pelaamaan flipperiä kuuroina, mykkinä ja sokeina, ja siis laittamaan äh, korvatulpat ja, ja, ja mikä tämä on, tämä joka laitetaan suuhun, en koskaan muista sitä, mutta kuitenkin ja sitten nämä uh. seuraajat kääntyy tomia vastaan ja, ja tuota, niin. No se on oikeastaan se, mikä on tämän kappaleen idea, we heikit. heikit Ensin ollaan, niin, sano Minusta on aika mielenkiintoista tämä lähtökohta tässä, tässä tarinallisesti, että, että siis, että Tomista tulee messiä sen takia, koska se pelaa hirveän hyvin flipperiä ja sitten kun se saa seuraajia, niin sinne seuraajat suuttuu, kun Tomi pistää ne pelaamaan flipperiä. Kenelle tämä tuli yllätyksenä, että flipperi, flipperi varmaan kuuluu tähän juttuun aika olennaisena osana? Näinpä. Täytyy sanoa, että muutenkin, siis jos, jos sun mielestä tuo, tuo, tuo Welcome oli ainakin joskus tylsimpiä osia levystä, niin mun mielestä on todella tyhjenpäiväinen jollotus, ja se vaan kestää ja kestää ja kestää ja kestää. Musta se on, musta se on siis se on ihan, onhan siinä, finaalin, onhan siinä finaali, onhan mikä pitää olla, mutta ja se, se jää torsoksi. Kyllä, kyllä, ja tota, ö, enemmänkin tämä alkuosa, siis loppuosa on nimenomaan se finaali, eli Eli tämä Listening to You. Ja siinä on, eikö se näin ole, että siinä välissä on tämä yksi levyn teemoista, tämä siimi, filmi, tämä mitä, Joo. mitä sitten on, milloin missäkin välissä. Ja, sitten, ja se on hieno teema. Se on kyllä. Ja, ja, äh, ja tuota, sitten tämä finaali jatkuu tähän yleisölauluun, jota, joka oli viimeinen kappale ennen T&T ja tuolla Helsingin Keikallakin, niin, niin siinä sitten mä, mä en ehkä ole vieläkään ymmärtänyt, että mikä sen kappaleen merkitys on, tai siis mikä sen tarkoitus on siinä, koska kuitenkin Fani jo Hylännyt hommin siinä, ja, ja tuota, jossain vaiheessa siinä kai sanotaan sanotuksissakin, ellen, no, minullapa, no minullapa on tämä sanotuslehti jo tässä kädessä, että minä voin siitä, siitä sen tuota katsoa, mutta niin, joo, niin näin, gonna shake it, let's forget it better still, ja yeah, näin, don't want no religion. Ja sitten tämä lähtee just tähän, että listening to, I get the music ja tämä, niin tämä on, onko tämä sitten vaan joku tämmöinen kaiku, joka jää siitä fanijoukosta, kun ne on lähtenyt tai jotain. En käsitäkseni, ja mitä mä oon, mä oon lukenut tulkintoja tässä, niin se idea on, että sen jälkeen kun Tomi jää taas, yksin, niin se kokee uuden vallaistumisen ja se tajuaa, että hei, että ei, ei pointti ollut todellakaan nämä kirkuvat fanilaumat, vaan, vaan pointti oli jossain ihan muualla ja, ja sitä, sitä kautta se sitten uudestaan pääsee, tähän tavallaan autuaa sen tilaan, jossa, jossa hän, hän tota, pystyy, pystyy taas näkemään elämän uudella tavalla tai sitten sillä vanhalla hyvällä tavalla. Ja tuota, elokuvahan alkaa samalla tavalla kuin se loppuu öö, siihen, että on tämä auringon nousu vuoden päällä ja, ja se sitten vähän juuri kertoo tästä, että Tomi on taas yksin ja, ja tällä tavalla. Se on myöskin selkeä viittaus siihen, että kun ne esittivät tämän, tämän tota Woodstockissa koko Tomin, niin juuri tässä vaiheessa spontaanisti aurinko nousi. Ja, ja tota noin, se, se oli varmasti varsin hieno efekti kaikille paikalla-olijoille. Ja, ja siitä riemastuneena sitä viisiä soitettiin sitten vielä, vielä monta kertaa sitä, sitä pitempää kuin mitä normaalisti. Että, että sitä tuli listening to you orgiat sen jälkeen siitä tapahtumasta. Kyllä. Ihan hieno. Mutta... Ähm, Siinä on käyty ö, merkittävimmät kappaleet läpi ainakin ö, meidän mielestä. voisit sitten ö, kysyä sitä ainakin Hannulta, että mikä on, ö, miltä tämä levy tuntui, mikä, mikä vaikutus sillä oli sinuun? Mikä, mikä vaku jäi tästä levystä? Nyt äh, pysytti pahan. Äh. Alussa oli silleen, että kun oli viime viikoilla just niinku ihan erityyppistä kuunnelua, ja sitten tuli tämä, että kuunnellaan sitä huulta. Kyllä aikaisemmin jotain hittibiisiä niiltä kuulu, mutta tota, tämä oli sitten taas uutta kokemusta, että tämä on hyvä omalta kantilta, että tulee koko ajan uusia levyjä. vaan. Ö, positiivinen kokemus. Et yllättävän hyvä. En, en todellakaan tiennyt, että tällaistakin tehuulta löytyy. Näinpä. Ja öö, no ehkä me Henrikin kanssa olemme jo oman kantamme ilmaisseet. Vai haluatko Henrik vielä sanoa albumista jotain? No täytyy sanoa, että, että tuota, no, mäkin olen kuunnellut viime aikoina ihan erityylisiä juttuja ja niihin palaan, palaan noissa kokemuksissa sitten loppuvaiheessa ohjelmaan. Mutta täytyy sanoa, että kun eilen eilen tota, noin, rupesin kuuntelemaan sitä pitkästä, pitkästä aikaa, niin varmaan liittyen juuri tähän tiettyyn tylsyyteen, mistä puhuin jo aikaisemmin, niin, niin tota, täytyy sanoa, että kyllä se, oli vähän, kyllä se meni vähän sille tapellen, tai täytyy silleen, että oh, no kaita on pakko kuunnella, ja täytyy sanoa, että se ei ollut kauhean miellyttävä kuuntelu, kuuntelukokemus, vaikka toi, Toistan edelleen, se on edelleen hieno levy ja ymmärrän varsin hyvin, miksi se on merkittävä ja niin edespäin. En, en kadu, että olen sen ostanut ja varmasti tulee kuunneltua kyllä jatkossakin silloin tällöin, mutta, mutta täytyy sanoa, että kyllä se on vähän silleen, että ei tämä kyllä nyt ollut justiinsa sitä, mitä olisi nyt kaivan. Näinpä. Joo, itsekin olen vähän tyylsistynyt... Tähän levyyn huulta, että omat suosikit löytyvät juuri uh, Who's Nextilta ja Quadrofinialta. Ja no joo, kyllä minäkin olen aika erilaista kuunnellut, että tähän ensi viikon jaksoon liittyen ensi, viik ensi viikolla käsittelemme Kraftwerkin Man Machine. Niin, uh, itse olen kuunnellut Kraftwerkia hyvinkin ahkerasti ja... Mutta siitä ehkä sitten ensi viikolla enemmän. Tämä äh, tämä Tommy oli sitten tässä. me uutisiin. Eli, eli ähm, Pirate Bay-tuomiot jaettiin. Ja no, ehkä noista tuomioista ei kannata niin paljon puhua, niistähän on jo. Kaikki varmaan tietää, mistä on kyse. Tuli vuoden vankeustuomio näille. Neljälle syytetylle. Ja no, ehkä voi vielä nopeasti kyselle mielipiteet. Itsestäni ainakin aivan liian äh, rankka tuomio, aivan liian kova tuomio verrattuna syytteisiin ja, ja ylipäänsä siihen tilanteeseen, mikä siellä oli. Ja tähän liittyy myös tämä toinen uutinen sitten, mutta onko Hanulla tähän mielipidettä? No tota, mm, vähän ensin juttu kuuntelin just tätä ohjelmaa, niin öö, öö, puhujankulman uusinta jaksoa, siellä käsitteltiin aika pitkästikin tätä, ja no jäi siitä öö, mieleen, että no periaatteessa näistä tuomioista, niin se on ihan, minulla on yksi haille, että mitä ne siitä takaa, Itseä ei kosketa niin ehe se mitään, mutta tota, onhan ne just isot rahat ynnä muut ynnä muut, mutta tota, ehkä, ehkä laitan puhujan vaan palautetta siitä ja käsiteköisiä. Mä, minä olin yksi niistä keskustelijoista, joka puhui sieltä varsin paljonkin puhujankulmassa ja, ja tota, no mä en yleensä tee sitä, että mä sanon, että no menkää johonkin toiseen ohjelmaan kuuntelemaan mun... Kommentit, koska mä tiedän, että eri yleisöä kiinnostaa eri ohjelmat ja kaikki tämänkään ohjelman kuuntelijat eivät varmasti ole kiinnostuneita puhujankulmasta, joten tota noin, mutta mä nyt en, en sitä mun koko, koko litaniaa lähde tässä, tässä toistamaan, mutta lyhyesti siis mun, mun juttuni on se, että sinänsä onhan, onhan asia aika selvä, koska se tulee jo ilmi, ilmi tota, sivuston nimessä, mutta, mutta siis se Ottaen huomioon siis se, että mitä se sivusto oikeasti tekee ja mitä se sisältää ja kuinka pahasti syyttäjä sen mokas. niin mä olin todella yllättynyt, yllättynyt tota noin, että, että tuli tuomio sen jälkeen ja vielä näin, näin jotenkin selkeä ja rankka tuomio, koska, koska ne joutuivat suurimman osan niistä syytteistä jo hylkäämään syteen toilailun takia aikaisemmin, ja, ja mä epäilin, että tässä, tässä nyt, tää ei ole kyllä tässä ei ole kyllä nyt puhtaita jauhoja kaikilla pusti, pussissa, ja no, seura, seuraava tai en mä tiedä, onko se seuraava joku meidän seuraava, tai tuleva uutinen valottaakin sitten asioita, jotka eivät yllättäneet mm. minua sitten tippaakaan. Kyllä. No tota, tuohan Niin siihen otsikkoon vielä, että part Hei, niin tästähän päästäisin hyvin siihen keskusteluun. mitä tämä sivusto tekee. Kelottaa vaan kaikkia varrettamaan, mutta jatketaan eteenpäin. Joo, tästä tosiaan huijakulman uusimmassa jaksossa. Öö, numero en muista mikä, 108, 109. Joku se on 108 tai jotain, Onko ne jo niin pitkä? On. Kuitenkin yli sadan kuulee että kaikki jaksaa. Kyllä se <laughs> mä, minä, minä, voin sen, minä voisin tarkistaa jos sitten haluan haluaisin mm. niin tarkkaa referointia se 109. Aivan. Joo itsekin tuossa kuuntelin sen uh, maanantaina. Ja kyllä olen olen hyvinkin paljon samoilla linjoilla uh, siinä asiassa että että tuota se ei todellakaan tarkoita sitä, että jos siellä jaetaan torrenttia, niin se on pelkästään piratismia, Mutta. Mutta. Niin. Kyllä siitä nimestä saa semmoisen kuvan, että mitä siellä sitten harjoitetaan. Tai siis se. se antaa semmoisen kuvan, mutta se ei. Se ei tarkoita, ei oikeudellisesti eikä millään tavalla tarkoita sitä, että, että välttämättä siellä näin tehtäisiin. Niin ja sitten myöskin se, minkä mä oikeastaan unohdin sanoa puhujien kulmassa on se, että, että se, että, että jos se nimi on Erbei, niin se ei vielä tarkoita mitään siitä, että mikä on heidän, heidän vastuunsa sisällöllisesti siitä, että, koska kuitenkin se, että hyväksyykö tai jopa jos kannattaa esimerkiksi piratismia, niin se ei vielä ole rikollista ja se ei tarkoita mitään, mitään sen niin, kun se pitäisi ottaa ihan eri, erikseen sen ö, sivuston sisällön. Kannalta, koska siis, no, tiedämme esimerkiksi norjalaisilta me, että monet näistä Blackist-bändeistä kertoo suuresti kannattavansa kirkonpolttoja, mutta se ei tee niistä rikollisia, että, että he kannattavat tämmöistä toimintaa, vaikka se toiminta, mitä he kannattaakin on rikollista. Niin, ja, ja varsinkin kun Pirate Bayin perustajien ja näiden pointti nimenomaan on siinä, että... että heidän näkökulmastaan tiedostojen kopiointi ei ole rikollista, vaikka se laillisesti onkin, mutta tavallaan se on, se on niin kuin myöskin, myöskin se, että, että, tota noin, että, että tota, nyt mulla on hyvin hö, hö, vähän ajatus, kun mä yritän sanoa niin monta asiaa samaan aikaan, mutta, mutta tosiaan niin kuin se, että Onhan esimerkiksi yhtyen nimeltä Cannibal Corpse ja se ei tarkoita sitä, että he ovat kannibaaleja, jotka syövät, syövät ruumiita ja, ja heitä ei ole koskaan kukaan syyttäjä oikeassa mielessään. Lähtenyt, lähtenyt syyttämään niin kuin oikeudessa siitä, että no nämä, ovat, nämä ovat kannibaaleja sen takia, koska heidän yhteensä nimessä sanotaan, sanotaan niin, tai no ei sitä ennen suora, suoraan sanota, mutta siis vastaavanlaisia tapauksia on, niin sama juttu, vaikka, vaikka sen nimi on Pirate Bay, niin jos se ei juridisesti tee se sivusto mitään laitonta, niin, niin sittenhän, Siinä ei ole mitään, asiassa ei pitäisi olla mitään epäselvää, ja, ja tosiaan tämä, että onko se sitten laillista tai laitonta, niin mun mielestä se taas on sitä eri, erilainen keskustelu, ja siinä sitten mennään yleisemmin siihen, että mitä niin kuin internetissä pitäisi olla, ja, ja voiko esimerkiksi hakukoneita olla, ja niin edespäin, ja niin poispäin, että, että tota noin, mä, mä en tätä kun... Minäkin olen viitannut siihen nimeen, niin kuitenkin nimihän voi olla ihan mikä tahansa ja se ei vielä, se ei ole nimi ei ole raskauttava syyte. Siis tästä on ihan pakko sanoa, että ihan hyviä se voisi olla, mä käytän tätä tämä ohjelman niin me ihan hyvin voisi olla, että tämä sellainen podcast, missä kerrottaisiin vaan niin kuin, että kuinka ladata Torrentia ja mitkä ovat parhaat ohjelmat ja jaettaisiin vaan torrenttisivustoja ja tuolla itsellä. Niin. Nimi olisi vaan viattomasti Musiikkiviikko. Niin, ei öyle. se minusta nimi ole se, niin se pointti. Niin ja sitten on semmoisia sivustoja niin kuin Freak tai Suomessa Piraattiliitto tai tämmöisiä, jotka, jotka siis, joilla on hyvinkin selvä asia, että pitäisikö viedä sitten viedä oikeuteen, oikeuteen, koska koska siis, nehän ei tee mitään, mitään todellakaan laitonta, vaan raportoi uutisia ja kertoo mielipiteitään. Niin, niin, niin jos niin nimi on se peruste, niin sitten taas vastavuoroisesti ne pitäisi viedä oikeuteen sen takia. Näinpä. Mutta siitä päästäänkin tähän toiseen uutiseen, eli Part Bay käyti uusiksi kohu tuomarin puolueellisuudesta. eli siis ilmeisesti tämä tuomari on levyyhtiön lobbari. Kyllä, ja se, se, on, se, on, se on ollut siis toiminut levyyhtiöjuristina, se on, se on ollut erilaisissa lobbauspiireissä mukana, ja yhä edelleen se on, se on toinen työpaikka, on, on me... Mulla jää vähän epäselväksi että mikä tarkkaan ottaen se sen työpaikka oli, mutta se on, se on niin kuin töissä yhden justiinsa näiden levyyhtiön edunvalvontajärjestöjen edustajan kanssa läheisessä yhteistyössä koko ajan. Ja oli, tässähän oli tota noin se, että kun se ää, tuomio jul, julkistettiin, niin samantien justiinsa tämä levyyhtiöjuristi, joka jonka kanssa se on, tekee töitä, niin se kommentoi niin kuin, viisi minuuttia sen jälkeen, kun se tuomio oli julkistettu, että tämä tuomio on kirjoitettu sillä tavalla, että, että se tulee säilymään samanlaisena, vaikka sitä vietäisi mihinkään oikeusasteeseen, niin se, se kertoo meille aika selvästi sen, että tämä tuomarin kaveri on päässyt lukemaan sen ennakkoon, koska ei kukaan pysty lukemaan niin kuin, yli sata sivusta tuomiota viidessä minuutissa, ja sitten ehtiä vielä juttelemaan toimittajan kanssa, ja se toimittaja ehtii kirjoittamaan, kirjoittamaan sen jutun, jutun, että siis tässä on selkeästi, siis en ole millään tavalla yllättynyt, kun katsoo sitä tuomiota, ja, ja tosiaan kuinka niin kuin farssi se oli se koko oikeudenkäynti, ja, ja muuta, että, että tämmöinen paljastui, ja, ja tota, no, täytyy nyt vain toivoa, että... että Pirate Bane juristit on, on hereillä ja saman tien lähtee pyöräpyörimään, Niillä on aika lyhyt se valitusaika, jos ne haluaa tähän verota ja uutta oikeudenkäyntiä saada. Mutta hankala kuvitella, että ne ei pistäisi kaikkia aseita pauhamaan. Kyllä, mäkin sanoisin, että tämä on juuri tämmöinen sauma, johon nyt pitää vaan tarttua. Että täällä siis, mua hovittaa täällä on sivulla tästä uutisesta, näitä kommentteja, että huolimatta siitä, mitä tuomari itse asiassa ajattelee, tällainen voi näyttää ulospäin erittäin pahalta. Minua hämmästyttää se, että tällaisessa korkean profiilin oikeusjutussa tuomari on ollut näin varomaton. No, niin. Ja siis tämäkin on tämä, että mun mielestä tälle uutiselle on hieman outo, että voisi kuvitella, että jollakin on käynyt tämä mielessä siinä vaiheessa, kun tuomari on valittu, että että tota noin, saattaa olla, että on myöskin strategisesti molemmat osapuolet, tai no, no tietysti levyyhtiöosapuoli ei nyt haluakaan tätä tietoa julkisuuteen, mutta voisin kuvitella, että, että jos, jos esimerkiksi Pirate Bayn edustajilla on ollut tästä tietoja, niin tietää ne voi perustella niin tavallaan, että ne on pitänyt sen tiedon itsellään strategisesti, että niillä on ylimääräinen kierros sitten, sitten tota noin, oikeudessa sitä varten, että jos tämä menee, tämä käräjäoikeuden tuomio uusiksi. Näin. Ja jos tuolla tavalla ajattelin, niin saattaahan sitten ajatella myös niin, että myös on tällä toisessa päässä tiedostettu ja sen takia juuri annettu näin kova tuomio. En sitten Tämä on spekulointia. Spekulointia, tämä sitä on, sitä on ihan mauton tämä koko juttu niin kuin mm. lähtökohtaisesti ja mainitaan nyt vielä mm. varmuuden vuoksi se, että siis mä en sinänsä kannata, kannata piratismia, mutta mä, mä uskon siihen, että, että tota, artistin tulee saada palkka työstään, mutta, mutta tota, noin, ei tämä ole niin kuin mitenkään se tapa, jolla niin kuin siihen päästään. Mm. Ja tähän, tähän sanoa, voidaan sanoa vaikka, että musiikkiviikko ei tuo piratismia. Mutta tästä päästään seuraavaan uutiseen, eli RIAA ei välitä senttiäkään piratismikorvauksista artisteille. Tällainen hieno jatkumo tähän Henrikin lauseeseen. Niinpä. Juli, että, että, niinpä. Äh, niinpä. Tuota, tuota. tuota. Siis, no, haluatko Henrik selittää tämän? Muistaakseni nyt kulmassa jo mainitsit niin tästä myös. Joo, joo tämä sinänsä tässä ei ole mitään uutta, mutta, mutta nyt tämä ajoitus on vaan, että tämä uutinen on taas liikkeellä, niin oli, on aika herkullinen. Eli siis artistit on ruvennut valittamaan siitä, että kun on ollut näitä isoja tuomioita Napsterille ja Katsaalle ja tällaisia niin kymmenet miljoonat dollarit, ja jopa sadat miljoonat dollarit vaihtaa omistajiaan siellä, niin sitten kun ruvetaan katsomaan, että no, mitäs artistille tästä tulee, niin siinä vaiheessa ne rahat on jo kummasti hävinnyt johonkin, että, että ei niitä rahoja missään olekaan, ja nyt, nyt sitten jotkut artistit suunnittelee haastavansa RIAan ja levyyhtiöt oikeuteen siinä, että no missä nämä meidän, meidän rahat oikein on, että, että tota noin, tässä on niinku oikee, oikein... Niinku, niin todella laadukas sähläys, sähläys niin valmiina, että, että tämä, niin kuin, siis jos, tämä pointti nyt lähinnä on se, että jos ei ole Pirate Bayllä ihan puhtaat pillit pussissa, niin ihan turhan niin teeskennellä, että, että levyyhtiö teollisuudellakaan olisi. Ja mä en ta sitä tarkoita sitä, että kaikilla levy kaikki levyyhtiöt käyttäytyisivät huonosti, mutta, mutta onhan tässä, ja siitä ollaan on, on puhuttu ja mä kritisoinut suomalaisiakin, tekijänoikeussysteemiä, että kummasti ne rahat tuppaa häviämään jonnekin muu muu muuhun välikäteen kuin artisteille siinä, siinä tuotantoketjussa. Kyllä, ja tuota, tähän väliin voitaisiin mainita pikaisesti, että Pink Floyd haastaa oman levyyhtiönsä Emin ää, maksamattomien royaltien johdosta. Ja no, sitä ei oikeastaan mitään muuta tarvitse edes sanoa Pink Floyd. Ää, on sitä mieltä, että emi ja emin ostanut, mikä tämä uusi firma nyt olikaan, niin tuota, joku terra jotain. Niin ei, ei ole maksanut sitten näitä kaikkia tekijänoikeusrahoja Big Floydille. Täytyy, täytyy sanoa, että siis jälleen kerran artisti ansaitsee, ansaitsee maksun Työstä, mutta täytyy sanoa, että siis Pink Floydilla varsinaisesti näissä asioissa on mun, minun suurta sympatiaani, koska Pink Floyd on aina ollut aivan käsittämättömän aggressiivinen näissä asioissa. Niin ne kyllä, ne, ne niin kuin laskee joka sentin tarkkaan, mikä sinänsä ei siinä mitään pahaa, mutta sitten, sitten kun se menee sille tasolle, että nehän oli näitä ihan ensimmäisiä isoja brittibändejä, jotka loikkaisivat jenkkeihin ensimmäisen. Tilaisuuden tultua sen takia, että, että tuota, no ei, ei huvittanut maksaa veroja, niin, niin tuota, no, sanotaan, että Pink Floydilla ei ole minun sympatiani näissä asioissa. Joskaan, ei kyllä emilläkään etenkään, jos niin kaikkia rahoja, jotka, jotka kuuluu tilittää, niin ei ole tilitetty. Mm. Näinpä. Ja luulen, että sinänsä, ja sinänsä mä en, mä en, mä en niin tirauta itkuja tässä kummankaan osapuolen suhteen, että mä luulen, että kenelläkään ei ole pulaa pikkurahasta tällä hetkellä Näissä, näillä osapuolella. Kyllä. En, en minäkään tuota uutista sen enempää. Ehkä lukasin sen, mutta juuri se, että Pink Floyd on kuitenkin sen verran meikä että en, en usko, että ne näkee nälkää, jos tai on nähnyt nälkää tämän takia. Onko Hannula? kommenttia tähän, tai näihin. Ei, tähän. Inkloidi on tarkkapennestä, ei muuta. Tää Joo. on vähän niin kuin, nyt on silleen, että p on taas. No niin. Tehdään sulle semmonen jinkkuva, me voidaan painaa nappia, sä sanot P-sataan. Joo. Tehdään P-sataan. Noniin, mä leikkelen ensi jaksoa varten. No. Uh, Jatkaen aihetta, musiikin laittomat lataajat myös ostavat eniten musiikkia. Tämä on ylein uutisoimaa ja niin. Ö, Kauppakorkeakoulun tutkimuksen mukaan laittomat lataajat ostavat kymmenen kertaa enemmän laillista musiikkia kuin ne, jotka eivät harrasta laitontolatausta. Hmm. Mä en mutta myöskään tästä hyvin ollenkaan yllättynyt. Hmm. Ihan näin niin kun, ja siis mä en koskaan, mä en, mä en lataa laittomasti musiikkia. Minä voin sanoa sen ihan suoraan ja rehellisesti. Paitsi siinä tapauksessa, että jos on jotain semmoista musiikkia, jota yksinkertaisesti ei saa mitenkään muuten. Ja, ja tota noin, terveisiä vaan kaikille keskusrikospoliisin. Mutta, mutta, tota, mutta siis mä en, mutta mulla tämä niin lähinnä on valottunut itellenikin Spotifyn myötä, koska nyt kun tavallaan mä voisin kuvitella, että monelle on, on niin laiton lataaminen niin hoitanut samaa tehtävää, kun mulla hoitaa nykyisin Spotify, eli se, että, että sitä voi tutustua levyihin, joita siis ei, en mä mielelläni osta, siis tutustu sillä tavalla uusiin yhtiöihin, että, että minä menen levykauppaan niin maksan 20 euroa niiden levystä ja sitten toivon että kotona, että voi kun se olisi hyvä. Tai edes kun tässä nyt tiettyä musiikkitoimittajan hommaa te tekee niin ylellä kuin tässäkin yhteydessä on tehnyt, niin, niin sitä täytyy myöskin kuunnella ja olla perillä sellaisista ilmiöistä ja bändeistä ja asioista, joista ei todellakaan halua maksaa, vaan ne vaan kuuluu tavallaan siihen ammattitaitoon, että, että pitää olla käsitys esimerkiksi siitä, että... Mistä Britney Spearsista on kyse, koska esimerkiksi Britney Spears on helposti sellainen, että sen on todella helppo kommentaattorina ohittaa, että no se on, se on paskaa, mutta, mutta kuinka moni sanoo, että se on paskaa sen takia, että on, on lukenut ihmeellisiä juttuja siitä lööpeistä. Kuinka moni, kuinka moni tietää, on oikeasti kuunnellut esimerkiksi kokonaisen levyllisen Britney Spearsia. Minä voin myöntää, että minä olen kuunnellut kokonaisen levyllisen Britney Spearsia, koska, koska mä haluan tietää, että missä, missä siinä kuljetaan. Ja, ja tota, noin, olen kuunnellut sen Spotifysta, en ole laittomasti ladannut mistään. Ja, ja no, minä voin sanoa, että minä en pitänyt siitä levystä, mutta, mutta tota, noin, minä, minä muodostin sen, sen mielipiteen kuuntelemalla sen musiikin, en lukemalla lööppejä. Että mutta myöskin sitten on ollut paljon sellaista, että kun kiinnostaa, että no mistä tässä on kysymys, niin mä oon, niin kun, mä oon varmaan sinä aikana, kun mulla on Spotify-tunnari ollut, eli jostain tämän vuoden alusta ja muuta, niin mä oon löytänyt varmaan, varmaan 20 sellaista levyä varmaan enemmänkin. Levyjä, josta niin kun, jotka heti kun minulla on taas elämässä niin vähän rahaa, niin minä haluan ehdottomasti mennä ja ostaa levyt. Ja, ja mä, mä, voisin hyvin kuvitella, että monille on ollut nimenomaan tämä laiton lataaminen on ollut, ollut, ollut juuri tätä roolia. Tässä, tässä aspektiessa Tietysti on niitä tyyppejä, jotka ajattelevat että musiikista maksaminen on ihan idiotismia, että miksi sitä maksaa semmoisesta, mitä saa ilmaiseksi ja, ja se on ihan paskaa semmoinen, että muka pitäisi jostain maksaakin tässä elämässä, mutta ja se on sitten, mutta se on mun mielestä, se on, se on kuitenkin mä uskon, että se on vähemmistö siitä jengistä, joka lataa musiikkia netistä. Kyllä ja nyt täytyy tähän sanoa p koska Spotify on nimenomaan semmonen, että sillä pystyy tutustumaan yhtyeisiin, ja en minäkään todellakaan ostaa yleensä, on joskus kyllä ostanut, mutta niin, levyä artistilta jo jota en ole kuullut mitään. Kings of Leon ehkä on uusin, johon tutustuin, ja en ollut kuullut yhtäkään kappaletta yhtyeltä ja se löytyi Spotifysta, mutta äh, siinä vaiheessa ei ollut vielä Spotifyta minulla, niin se oli tuota semmoinen, ja äh, sikäli kävi hyvä tuuri, että, että tykästyin siihen, mutta niin mäkin olen sitä mieltä, että mä voisin kuvitella, mä en ole itse äh, koskaan ladata musiikkia paria poikkeusta lukunottamatta ja yhden näistä ehkä Henrik tietäkin, niin, niin tuota äh, ja niin terveisiä KRPlle niin tuota äh, kyllä mä sanoisin, että justiinsa, jos ei ole mitään niinku, mitään mahdollisuutta saada mitään kautta, niin niin tuota tuota, tuota minä ehkä näkisin sen sen tuota ihan sallittuna. vaikka laissa ei sallittaisikaan Ö, mutta niin, justin se, että jos haluaa tutustua johonkin, niin ei sitä, ei sitä pidä maksaa. Että mä ennen, ennen Spotifyta hyvin usein odotin, että kirjastoon tulee tämä kyseinen levy ja varaan sitten, ja kuuntelin kotona. Ja ehkä sitten teen sitä e omaan käyttöön kopion, <laughs> joka on laillista. Joo, omaa jinglea tässä näin. Nyt on jo saatu editoitua, mutta tota, äh, Spotify on ollut kans tota, Itselleni nyt, on ollut, olisiko se nyt kuukauden verran ollut käytössä, niin just esimerkiksi näissä albumijutuissa, niin Tommyhän löytyy Spotifysta, niin sieltähän sen kävin itsekin kuuntelemassa. Kirjasto on toinen sitten on ollut kova paikka, että varsinkin noita vanhempia levyjä, niin sieltä pystyy hyvin lainaamaan Kyllä. Kyllä, ja tämä Tomin soundtrack juuri, tämä elokuvan soundtrack, niin sen kirjastosta lainsin siinä ja sitä ei löydy Spotifysta. Ainakaan hetkonen, ainakaan huunimikkeen ei löydy, mutta voihan se olla, että se on sitten Various Artists. Sitä en, en tarkistanut. Mutta ähm, ehkä tämä uutinen oli tässä. Seuraavaksi otetaan äh, Ruizrock laajenee. Ja no ne, jotka eivät tiedä, ruissrock on... Hyvin suuri rockfestivaali kesällä ja, ja niin, Ruush aluetta laajennetaan kolmella ja puolella hehtaarilla, äm, kaiken kaikkiaan 19,5 hehtaarin laajuiseksi alueeksi Ruissalon kansanpuistossa. Ja niin, <lacht> eivä tässä oikeastaan muuta tässä uutisessa. Ja mä en ole koskaan käynyt rock enkä eikä ole noin lähtökohtaisesti suunnitelmissakaan, että, että tota noin siinä mielessä minäkin on huono, huono sitä kommentoimaan, mutta, mutta ajattelin, että kyllä jotakin, kota varmaan kiinnostaa. Kyllä ja siis minä kävin viimekäsenä kesänä ensimmäistä kertaa elämässäni ja varmaan viimeistä kertaa myös ellei sinne mitään äärimmäisiä suosikkejani ilmannu. viimekäsenä oli... Yksi näistä äärimmäistä suosikeista, Pockypain Tree ja sen, sen kävin sieltä katsomassa, ja yhden päivän olin siellä. Uh, mutta uh, en tiedä, mitä muut ovat mieltä, kuulijat, tai no Henrik varmaan, että hän uh, pystyy kommentoimaan, mutta siis uh, esimerkiksi Hannu, että jos olet käynyt Ruotsokissa, niin onko se sun mielestä ankea paikka? Minusta se on ankea. Siis, se on semmoinen Vähän... En tiedä, mikä olisi oikea sana kuvaamaan sitä, mutta... Mm. Kolkko. Kolkko. Niin, kolkko. Kyllä. Itse esi... ei pysty hyvällä rinta-aineella puhumaan, että niin nuori ollaan kato vielä, että ei ole vielä minkä tollaisia ehittyjä. Enkä varmaan tänäkään kesänä ehdi. Että... Imatra Big Bandyä olen kyllä käännettä. Joo, kyläkänne. on kyllä. Ne, ne nyt ei kuulu tähän, mutta... Se on miellyttävä. Jääpä niin. piti sanoa, se, se <laughs> Kyllä minun pitää sanoa, että Ilosaarirohko on hyvin, hyvin taas öö, viettävä paikka. Siellä on vihreää nurmea ja, ja kukkuloita, joilla voi ottaa aurinkoa samalla, kun vasempaan korvaan soittaa päälavalta viikate. <laughs> mutta niin. Laittakaa palautetta, jos pidätte festivaaleista. Mm. Se, se, mm. niin. se piti sanoa, että laittakaa palautetta. Me ei, kun me ei tiedetä, niin nyt kun ei ole libe, ettei ole jirkissä. Mm. Laittakaa posti, ja tulee musiikkiviikkoa. Mm. Juuri näin. Sen verran vielä tuosta Tommin to, soundtrackista, että sitä elokuvan soundtrackia ei ole, mutta tällä on jonkun... Joku teatteriesityksen soundtrack siitä, siitä tota noin, jossa on sitten sen teatteriesityksen, teatteriesityksen tota bändi ja, ja sitten myöskin ne näyttelijät esittää tämän, että, että täytyy, täytyy tutustua. Tämähän saattaa olla kenties mielenkiintoinen. Kyllä. Luultavasti se on paska. <laughs> Spotifasta löytyy sitäkin. Um. Täällä, on, täällä on mielenkiintoisesti. Yksi kappale ei ole, ei ole saatavilla, koska, koska Levyyhtiö on päättänyt, että sitä ei saa soittaa Spotifyssa. <laughs> tässä on siis äh, tässä on 35 kappaletta tässä, <laughs> tässä ja yksi kappale on, on sellainen, että sitä ei saa kuunnella. Aivan. Öö, onko se mikä? Uh, se so on It's a The doctor. Aivan reilun minuutin, minuutin pätkän tästä. Se on varmaan se hyvä osa tätä. Se on se, on se tuottoisin osa levyyhtiölle. Ja, selkeästi. <laughs> uh, mutta mennäänpä sitten viimeiseen uutiseen. Olkoon tämä sitten vaikka uh, jakson kevennys. Susan Boyle Sensatio uh, Britannian Britain's Got Talent ohjelmassa ja Jaksoteksteihin laitetaan tästä linkki sitten, että mistä on kyse, mutta näin, näin tuota, ö, nopeasti puhuttuna. Tämä on tämmöinen Susan Boyle-niminen nainen, joka on hyvin tätimäisen tai muorimaisen näköinen, hyvin tavallisen ihmisen näköinen pullea ja mummumainen jemania. Tällä tavalla. Ja sitten hän menee Britannic Got Talent-ohjelmaan ja, ja tuota, voitte varmaan itse päätellä, mitä kaikki miettivät, kun hän tapertaa lavalle ja on vähän silleen, että okei, okay, missä nyt ollaan ja tuota, puhuu sitten vahvalla äh, murteella, äh, kun juttelee ensin näille tuomareille. Simon Cowell muun muassa siinä ja, ja tuota, näkee ihan selvästi, että ja se on oikein rakennettu se, se esittely siinä silleen, että niin kuin näytetään, kun yleisö kikattelee. Ja, ja tällä tavalla sitten äh, Susan lähtee laulamaan Les Miserables äh, elokuvan kappaletta I Dreamed a I, I Dream I Dreamed a Dream ja Laulaa aivan uskomattoman hienosti ja kaikki on että wow, ja Simon Kowalkin on ihan silmät pyöränä siinä kattelee, että oh ja sitten se pääsee jatkoon. Ja tämä video on tosiaan YouTubeissa hyvinkin katsottu. Oliko se 100 miljoonaa, mikä on, me nyt Joo, miljoona on mennyt rikki nytten? Joo, 100 miljoonaa mennyt rikki. Ei missään yhdessä videossa, mutta siis siitä on voi kuvitella, niin sitä on aika monta, monta tota videota, niin ne kun laskee yhteen, niin se on rikkonut 100 miljoonaa. Otko laskenut? En, minä luin tämän jostain, minä luotan, luotan siihen. Siis kyllä on sen, sen, kun mä oon, mä, no tässä Hannu ei ollut nähnyt sitä videota aikaisemmin, ja minä tota etin sitä YouTubesta, niin kun niitä tuli, niin, niin, kun, niin sitä kun on sitä on varmaan 30 eri videota samasta pätkästä. Ja ainakin ensimmäisessä kymmenessä oli kaikissa niin kuin yli 20 miljoonaa katsomiskertaa. parhaimmillaan yhdellä taisi olla yli 50 000, tai siis yli 50 miljoonaa katsonta kertaa, niin kyllä niistä saa helposti sen. sen kasaan. Ja tuota, tuota, tuota, tästä on sitten todellakin noussut tämmöinen sensaatio, ja, ja hänet on kutsuttu jo Oprahin vieraksi, ja, ja tämmöistä, ja hän on itse aivan ällikällä lyöty. Niin varmaan. Siis tä, tä, täytyy sanoa, että mä olen, ei sinänsä mitenkään yllättävää, mä olen taas Dvorakin kanssa hyvin vahvasti ö, samaa mieltä siitä, että koko homma on, siis ainahan noin on enemmän tai vähemmän, ö, Tota noin teatrallisesti koottuja ja on vähän feikattuja ihan sen takia, että mikä se on se, niin kuin se miten sitä näytetään, siis toi ei ole suora lähetys noin alku, alkuerät ja muuta, että kyllä ja tietysti sitä oli haastateltu aikaisemmin ja sitä oli stailattu siihen ja sitä oli, sitä oli tota noin valmennettu ja niin edespäin, että, että tota noin, se on ihan selvä kaikille, mutta se on niin kun selkeästi ja monet epäilee, että siinä on niin kun menty todella äärimmäisyyksiin siitä, että se on rakennettu se koko systeemi niin pitkälle, että sitä on tahalleen meikattu mahdollisimman, niin kuin, no ei nyt voi sanoa rumaksi mun mielestä ainakaan, mutta, mutta siis se, sellaiseksi vähän, vähän sellaiseksi lähestulkoon kassialmamaiseksi, ilmestykseksi ja sitten, sitten tota noin valmennettu, valmennettu niin kun esittämään vähän sekopäästä siinä, siinä ja puhumaan siitä, kuinka, kuinka tota noin, hän ei ole ikinä suudellut ketään ja tämän tyyppistä ja, ja semmoista. Ja, ja tota noin. Siis, sehän ei muuta sitä faktaa, että se on aivan Helkkarin hy hyvä laulaja. Et siinä mielessä ei, ei, ei, ei siitä kyse ja hieno homma, että, että on lyönyt itseensä läpi, mutta että se, että niin kuin se esitetään niin kuin se olisi kovinkin spontaani tapahtuma, joka on vaan, vaan, vaan niin tullut ja sitten muka kaikki on heti äli, on siinä vaiheessa ällikäällä lyötyjä, kun kyllä kaikki ihan taatusti tietää, mitä sieltä on tulossa ja, ja se, oli, se on rakennettu, rakennettu viimeisen päälle se ympärille, ympärille, jossa sinänsä siinä ei ole mitään pahaa. Niin, niin kuin sanottu, siis mikään tuossa, eihän siinä mitään, eihän se muuta sitä faktaa, että se on Helkari hyvä laulaja, joka on ollut, on ollut tuntematon tähän asti ja siinä mielessä hieno juttu etenkin sille, mutta se, että, että se on siinä taas niin kuin, tätä tyypillistä televisiopaskaa, että, että tota noin, se on se niin esitetään ja tämä on taas tätä tyypillistä tosi- tv että, että se on niin kuin vielä pitemmälle lavastettu kuin useat draamasarjat. Kyllä. Ja täytyy sanoa, että minäkin olin, olin ja olen edelleen hyvinkin paljon samaa mieltä John C. Devorakin kanssa siitä. Että kun katsoo sitä videota, niin kyllä se on ihan, ihan selvästi näkee, että se on, se on lavastettu. Ja, ja tuota, en tiedä, sitten Simon Cowell itse ollut asialla tässä, että haluaa vähän ö, humanismin sulkaa hattuunsa. Että, että tuota, okei, näytetäänpäs niille tämmöinen justiinsa tyyppinen hahmo ja, ja tota, niin, niin, sitten saadaan ihmiset tuntemaan, tuntemaan itsensä huonoiksi ihmisiksi tämän jälkeen, kun tämä osoittautuukin niin, niin hyväksi. Ja tehdään tästä oikein tämmöinen spektaakkeli. Ja siis katselin näitä kommentteja siellä, siellä niin, YouTubessa, niin siellä on osa just tämmöisiä, että I can't watch this without crying, että porukka katsoo sitä itkokurkussa ja tälleen. Joo. No. Se, on, se, on, se on hienosti rakennettu pala draamaa, mutta sitä ei pidä mennä sekoittamaan miksikään muuksi kuin hyvin rakennetuksi palaseksi draamaa. Hmm. Juuri näin. Ja täytyy, täytyy sanoa, että kyllä se, siis en, en itkukurkussa katsonut, mutta täytyy sanoa, että, että, että ja siis no, minä nyt olen, en nyt halua esittää mitään sen, sen, Parempaa ihmistä kuin kukaan muukaan, mutta täytyy sanoa, että mulla ei koskaan niin kuin, koskaan osannut edes lähteä ajattelemaan asioita siltä kannalta, että, että no jos toi näyttää tolta, niin sitten, sitten se varmaan tekee tätä tai, tai jos se käyttäytyy vähän tolla ja näyttää tolta, niin se on varmaan paskalaula. Ja mun mielestä ne on kaksi täysin erillistä asiaa, että kun mä rupesin katsoa sitä, sitä videota, ja mä näin sen aika varhaisessa vaiheessa sille, että siitä ei ollut vielä tullut ihan näin hirvittävää hittiä, että, että, että oli silloinkin sillä paljon katsontakertoja ja muuta, mutta se ei ollut vielä tämmöinen, että kaikki tietää, mistä puhutaan, niin, niin tota... Siis ei, ei mulle tullut ihan sitä niin kun semmoista, semmoista efektiä, mikä ilmeisesti monelle on tullut, että kylläpä, kylläpä minä nyt topin tästä, että ei pidä, ei pidä tuomita ketään ulkonäön näön kannalta, kun siis ei, ei se kerro tosiaan se, että miltä se näyttää, niin ei se kerro yhtään sitä, mitään siitä, että mitä sen kurkusta pääsee, kun, pääsee, kun, kun se avaa suunsa, että, että tota noin... Näitähän, näitähän on paljon, että, että toisessa ääripäässä sitten on ehkä Angela Gossov, joka näyttää, näyttää lähestulkoon mallilta, mutta, mutta tota noin, sitten sieltä tulee hirmusta örinää sieltä sen kurkusta, kun se rupeaa laulamaan, että, että sanoin, No, en mä tiedä, miksi mä puhun, puhun tästä näin, näin paljon. Mä ellei teillä ole no, jotain. just taas on tää, että ei oh. Mikähän on? Joku karvojen katsominen, joku tämmöinen sananlasku on olemassa. Mut kuinkahan monta remix-versiota tai muuta vastaavaa tästä videosta on tehty? Mä en ole vielä nähnyt mitään, mutta varmasti niitä on tulossa. On varmasti tulossa, aika, ja... Aika ruttavasti. Ei ole kassialmaa karvoihin katsominen, tai jotenkin tälleen se voisi mennä tässä tapauksessa, mutta... Siitä siit voisi tulla ihan hyvä... Mm. Hyvä. Miksi miks video, että, että tota noin, yhdistää sen, sen tota noin videon ja, ja settauksia ja laittaa siihen sitä Angela Gossovin laulua? <laughs> Joo, kyllä. Mutta ei siitä sen enempää. Mennään viikon kokemuksiin ja... ja ja No, tällä kertaa. Miksi mä oon aloittanut jo kertaa? Ei siinä mitään, kyllä mä voin aloittaa. <laughs> Ö, tota, Liittyen, liittyen siihen, mistä puhuin aikaisemminkin, että olen kuunnellut hieman eri, eri habituksen musaa viime aikoina, niin täytyy sanoa, että mä olen siis kuunnellut jonkin verran tässä jo pitemmänkin aikaa silleen niin kuin aina silloin tällön kyseistä artistia, mutta, mutta tota noin, se on, nyt se kolahti niin kuin todella vahvasti, vahvasti läpi, ja kyseessä on... Eräs erinomainen esimerkki siitä, kuinka ääni paranee vanhetessaan, eli Marianne Faithful. Ja olen erityisesti mieltynyt, että tämä on harvinainen tapaus, että, että se on siis tehnyt levyä 60-luvulla luvulta asti, mutta mun mielestä sen viimeaikaiset levyt on niitä kaikkein parhaimpia, että, että erityisesti levyt Kissin' Time vuodelta 2002 ja Before the Poison vuodelta 2004 on minusta äärimmäisen hienoja leviä ja on kuunnellut, oikeastaan mä en ole kuunnellut paljon mitään muuta viime päivinä kuin näitä kahta leviä aina kun mä oon tekemässä jotain koneella tai, tai muuta, että ei voi kuunnella, kuunnella äänikirjaa tai tai podcastia, niin sitten mä oon kuunnellut, kuunnellut näitä kahta levyä, että, että tota noin, nää on, nää on hyvin mielenkiintoisia nämä levyt, ja, ja tota noin, nää, nää, ei voi sanoa mitenkään, että nämä musa olisi progea, mutta mun mielestä näissä on aika proge-mentaliteetti näissä, että tosiaan, ei kauheasti, kauheasti tota noin, välitetä perinteistä ja silleen, että se mitä, tapahtui edellisellä levyllä, tai jopa mitä tapahtui edellisellä raidalla, niin sillä ei ole kauheasti tekemistä, tekemistä sen, sen kanssa, mitä tapahtuu nyt, mutta kuitenkin ne on jotenkin yhtenäisiä, ne levyt, ja ne on hyvin erityyliset levyt, että Kiss in Time on aika, aika tota noin karun kuulonen konepainotteinenkin levy, ja sitten taas Before the Poison on, on siinä on lähestulkoon punk-mentaliteettia, vaikka, vaikka tota noin... Ei ehkä voi sanoa, tai ei se punkkia ole, mutta, mutta sanotaan, että se on hyvin, hyvinkin niin kuin, räyhäkkäällä asenteella tehty levy. ja ja tämä Marianne Faithfullissa on vähän sama mun mielestä kuin Madonnassa. Nyt kaikki kauhistelee, että mitä helkkaria. Mutta, mutta tässä on sama, että Marianne Faithfullhan ei yksinään ole kauheasti tehnyt mitään, vaan se tuo aina yhteistyökumppaneita näihin levyille mukaan, joiden kanssa se sitten tekee sen Musa ja ne biisit, ja, ja rakentaa sitä kautta, kautta sen homman kasaa ja, ja selkeästi sen panos kuitenkin on äärimmäisen iso siinä, kun nämä esimerkiksi Kissin Timeilla on ollut, on ollut vahvasti tekemässä yhteistyötä Beck ja, ja Billy Gorgan. en, en pidä... Ollenkaan Bekin musiikista, enkä, enkä oikeastaan voi kauheasti edes sietää Smashing Pumpkinsin musiikkia, mutta kuitenkin nämä biisit, mitä tässä on, niin mun mielestä on hienoa. Ja sama juttu Before the Poisonilla on äh, Pi Harvey ja, ja Nick Cave tekemässä Pi Harvey, kuuntelin sitten jotain Spotify kautta sitäkin, jotain levyjä ja Täytyy sanoa, että ei ne, ei, ei ne kyllä puhuttelu mua ollenkaan. Nick Cave nyt on jo mielenkiintoisempi tasa, tapaus, mutta kuitenkin ei se ole kuitenkaan ollenkaan sama, että, että, tota noin, että vaikka se, se selkeästi se ei pysty tekemään, siis Mariana faithful ei pysty tekemään, ja ilman että se tekee sitä jonkun kanssa ja voisi ajatella että no ei se sitä mitään biisejä tee mutta, mutta selkeästi se kyllä vai tekee niitä biisejä kuitenkin koska se kuitenkin aina kuulostaa Marianne Faithfulilta muunkin takia kun hänen hänen ehkä yhden parhaan laulutäni äänen takia mitä tiedän. Aivan. Joo tämä Marianne Faithfull in broken English. Tulee sitten jossain vaiheessa myös musiikkiviikon käsittely. Kyllä. Öö, no jos minä sanon tähän väliin, minulla on tämmöinen ihan vain pikainen, että meillä on nyt tullut tähän meidän entisen funk-bändin nykyisen rock kosketin soittaja. Ja... Öö, vaikka on vielä kuitenkin yhteissoitossa soitossa hi hiomista ja tämmöstä niin nyt meillä on kuitenkin tullut koskettimet niin mukaan se tarkoittaa että meillä voi olla kappaleessa viulua on synaa ja tämmöstä ja klavinettia niin, ö, viime harkoissa kuulostettiin hyvin hyvin hyvin hyvin isolta yhtyeeltä jossain välissä. ja se, se ö, jotenkin vaan toi niin ihan uskomattoman hienon tunteen soittamiseen että ää, meillä on semmoinen kaksikämppäinen ää, treenikämppä, että meillä on siellä vähän peremmällä se toinen huone ja sitten siinä on toinen huone, jonka läpi mennään meidän kämpäin. Ja tässä ää, toisen badin kämpässä ei sitten ollut ketään soittamassa ja siinä oli ovi auki, niin, niin tuota, oli tunnelma sen verran katossa, että minä intooduin hyppäämään Angus Young-tyyppisen hypyn toisesta kämpästä toiseen oven läpi meidän Smoke on the Waterin ja Mamma Mian risteytyksen, tai no meidänhän se ei varsinaisesti ole, Black Sweden on tehnyt tämmöisen version, niin me soitettiin sitten sitä ja sen kappaleen loppuiskuksi sitten hyppäsin semmoisen hienon Angus Young loikan tyylikkästi lippispäässä. Niin se vaan oli jotenkin niin hienoa, kun ollaan saatu tämä pakka kasaan ja, ja tuota... Kuulostamme jo minusta hyvin hyvältä semmoinen kokemus. Mutta sitten Hannu. No tuohon siun on ihan pakko kommentoida, että tota, itse kosketin soittajana, soitan kans. No, hard rockia se ilmeisesti on, mutta kuitenkin niin Itseen itse viulumatta ja ynnä muuta, niin käyttää en sitten yhtään. Että on silleen, että hampaat irvessään, jos kaikki vaatii, että tuohon pitää saada viuluja, niin sitten ehkä suosti käyttää. Mutta Aika pitkälti menen Ajattele, mikä on Cashmere ilman viuluja? No siis joihinkin biiseihin, mutta me ymmärrän sitä, että... No en tiedä, oletteko esimerkiksi tai muuta, mutta kun siellä on koko ajan sellainen mies. Siellä on koko ajan ihme tilpatustaustalla. Meillä Miel, se ei auki. Näinpä. Mikä se, se No ei siis itse asiassa näihin biiseihin voi sanoa, että viulut on hyvin vähässä osassa kappaleista, että ehkä kahdessa kolmessa. Sitten siellä on perus sähköurkua ja, ja klavinettia. Ja, ja ö, meillä on pari kasaribiisiäkin mukana, niin... Niissä on sitten ihan semmoiset autenttiset kasarisynat. Okei. Ajattelin, no, että jos sitä viluja on niinku joka paikkaan tungettu, niin huhku. Hu, ja rommia pulla. <laughs> Mutta tota, joo. Itselle yllättäen Spotifysta, niin sieltä kuuntelin joku tämmöinen kurple. No, bändin kanssa soitettiin leisiä tuossa. Mesoitin ja muut koitti käsittää kyissä, että ne ei oikein, ei oikein vielä taittunut. urkku tosiaan kohtuudella, mutta sitten muuten niin yhteisoittaisi on hiukan mm. vielä hieman tuota, Kuuntelin Deep Purple Live äh, Montreux 2006 keikkaa, niin siinä on nämä John Lordin juuri urkupätkät leisissä. Ja Itseellähän oma IP-pariksen ja on aika jännä aloitus, niin se on iskenyt. Että nyt tänä ajattelin, että rupean kuuntelemaan vähän enemmän, Lordilla löysin, että sillä on solo-tuotantoakin tuolla Spotifyssa, niin katso, että minkälaista se on. Mm. Ehkä siitä sitten ensi viikolla. Ei kai tuo Montreux, on se 2006? Kun? Eikä siinä ole mm. Lordi enää mukana, koska minusta John Lord lähti jo 2000-luvun alussa. Minusta on se mennikäismies nykyisin, joka nimeä en koskaan muista. Kyllä, täällä onkin yhdessä piissä mainita, että Jankillan Lord ja niin poispäin. Aa niin, no sehän voi olla sitten, en tiedä onko. En tiedä, mutta niin. Kyllä, Joo, ja, ja tuota, jos joku päivä haluat soittaa leisiä oikein hyvin, niin tule tänne on Täällä on yhteen valmiina. Mutta, siellä kitaristikin osaa. No totta kai minä osaan. Tää tulee vielä. Kyllä, mutta niin joo, jon Lord on kyllä ihan uskomattoman hyvä kosketinsoittaja. Nimenomaan Mark Kakkosen äh, purple, Mark Kolmonenkin vielä menee, niin äh, kuuluu kyllä minunkin suosikkeihin. Mutta äh, eiköhän se se on ollut sitten äh, siinä se jakso. Äh, jos nytten pätkin tuosta nuo kaikki äh, skype-tippumiset sun muut pois, niin veikkaan, että tuli siitä huolimatta pisin jakso, mitä tähän mennessä on tullut. Mutta eihän se haittaa. Äh, Palautekanat vielä voidaan käydä läpi, että äh, voitte pistää sitten palautetta sinne äh, musiikkiviikko.blogspot.com sinne. Tulee tekstit ja voi kommentoida. Ja sitten tietenkin musiikkiviikko että gmail.com on sähköposti. Ja, ja, ja. Öö, no ettei nyt tässä ihan jätetä tätä kyselyjä huomioimatta, niin käydään tämä viime viikon jakson kysely, jossa ääni on peräti neljä tullut. Koska jaksokaan ei tullut ulos ennen kuin vasta oliko maanantaina niin... Tämä oli vähän lyhyemmällä aikavälillä tämä kysely, mutta uuden, uuden kyselyn laitan sitten jo tänään jakson perään. Niin, niin tuota, onko Wolf of Fame yliarvostettu? Neljä sanoo kyllä, nolla sanoo ei. prosenttia sanoo kyllä siis. Ja no, tähän tuskin tarvitsee kommenttia laittaa. Öm, seuraavalle viikolle sitten kysely tulee jahkasen keksin tai ehkä sen keksimme, mutta mutta, mutta sanotaan nytten hyvästit ja kiitoksia panelisteille ensi jaksossa käsitellään Krustferkin uh, The Man Machine ja no haluatteko vielä sanoa jotain? mulla on nelkä <laughs> en arvannut tuota testataan näin. Tähän on hyvä lopettaa.